Проспермері Богдан Хмельницький. Переклад Яреми Кравця. Читає Богдан Вірний. перша Життя цього видатного мужа мало знане не слов'янських країнах, хоча, на мою думку, воно вартує слави, обраний проводирем народу, оточеного могутніми сусідами, він присвятив усе своє життя боротьбі за його незалежність. Він спритно сіяв розбрат у стані своїх ворогів, зміцнював єдність керованих ним полків був би страшним воїном, глибокодумним політиком, розважним при перемогах, стійким і непохитним при невдачах. Для того, щоб здобути європейське визнання, Хмельницькому забракло хіба що більш цивілізованого народу та, можливо, не такого важкого для вимови прізвища. Зіновий Богдан Хмельницький, який народився в останні роки XVI століття, був 1646 року генеральним аудитором, або ж, як казали його мовою, писарем запорізького війська. Запорізьке військо, на відміну від Незового, складалося із реєстрових козаків, котрі були об'єднані в реєстрові полки і користали деякими привілеями, між іншим, правом володіти землею, не маючи шляхецького походження. Посада генерального писаря була дуже важлива. Він неодмінно виступав посередником при усіх угодах між королем або сеймом і козаками. Він вів облік привілейованих чи, як говорилося у Польщі, реєстрових козаків, кількість яких незадовго перед тим була визначена у шість тисяч. Одно слово, він був канцлером, речником і захисником своєї нації. Це була найзначніша особа після Гетьмана – і якщо гетьман, звичайно, був не письменним воїном, що доволі часто траплялося, генеральний писар, фактично, ставав керівником усього війська. Одні кажуть, що Богдан Хмельницький походив із шляхетської литовської сім'ї, котра осіла на Україні. Інші ж твердять, що його прадідом був якийсь В'ячеслав Хмельницький запорізький гетьман 16-го століття. Правда це чи ні? Та сам він не заперечував проти такого походження. Безсумнівним є те, що його батько, який у званні сотника брав участь у воєнних сутичках, загинув у бою під Сецорою 1619 року. На відміну від тих юнаків, які готували себе для козакування, Богдан вивчився чогось більшого, ніж їздити верхи, фехтувати і стріляти з мушкета. Його послали в київську школу, а потім до єзуїтів у Галичину. Їм так і не вдалося не його у свою віру, бо впродовж усього свого життя він був палко відданий грецькому обрядові. Та якщо вірити українським літописцям, то саме в єзуїтській школі він навчився прибирати того вигляду обличчя, яке ніколи не зраджувало його думок, вгадувати чужі помисли і привертати на свій бік інших людей. У цьому не раз брав гору. Його незворушне обличчя, розповідав один польський письменник, наче гладкий лід, що ледь приховує бездонну драгвину. Крім української мови, якою звичайно висловлювався, вільно розмовляв польською, російською, турецькою і латинською. Закінчивши навчання, деякий час перебував стайничим у якогось пана Потоцького. Той шляхтич якось надумав посеред вечері Похвалитися перед своїми гістьми, як він спритно рубає голову І спинив свій вибір на Богданові Та на щастя вчасно попереджений одним із своїх однодумців Той не чекав випробування і втік на Запорізьку Січ Там здобув навички морських виправ і воєнний досвід Завоювавши повагу громади, покинув її, вернувся на Україну і одружився Невдовзі одержав звання «сотника» потім козацького старшини і, врешті, писаря. Декілька разів виявляє зразки мужності та кмітливості. В бою під Сецорою, де загинув його батько, дістав поранення, був взятий турками у полон та незадовго обміняний. 1625 року водив козацьку флотилію на Чорне море, захопив чи пустив на дно дюжину турецьких суден, посіяв паніку аж до передмістя Константинополя. 1629 року подарував королеві Сигізмундові III двох волозьких князів, яких узяв у полон. Під час елекції Владислава IV 1632 року був делегований до сейму як обранець запорізького війська та руського народу. Опісля 1635 року в одній із битв з московитами одержав із рук короля почесну шаблю мав неабиякий хист поводитися велично і шляхетно, не втрачаючи, однак, прихильності своїх співвітчизників. Не раз йому доручали вибачатися за якесь козацьке повстання, і він це справно робив. А втім, кажуть, що не було такої змови, щоб у ній не взяв участі, однак діяв настільки обережно, що неможливо було його. Владислав мав це у пошанівку і хотів скористатися ним як довіреною людиною серед козаків. Уже віддавна король, підбурюваний канцлером Осолінським, обмірковував скасування давньої польської конституції, ненависної для короля і згубної для всього народу. Це був нелегкий задум з огляду на могутню аристократію і шляхту, котра звикла нічого не поважати, навіть державних мужів, яких сама обрала. Ось яких заходів гадає вжити король із своїм міністром, щоб досягти своєї мети. Вони хотіли втягнути Польщу у війну проти кримського хана і турків, що було дуже легко зробити. Вистачало лише підбурити козаків на воєнні дії, які викликали б репресії з боку турків. А смілива і шляхетна нація неодмінно підтримує короля у тій священній війні. Буде добра нагода ввести в королівство значну кількість чужинецького війська. Тридцятилітня війна, що якраз закінчувалася, Позбавляла заняття велику кількість обстріляних, воєвничо настроєних жовнірів, котрі ладні були у всьому слухатися будь-якого короля, аби той лише їм платив. Подолавши турків, а Владислав навіть не сумнівався у перемозі своєї зброї, він, очоливши військо, щедротими прихилене до себе, сподівався переконати магнатів і підлеглий їм люд. Тішив себе тим, що пригнічені польською шляхтою козаки стануть йому надійною підмогою, і розраховував легко прибрати їх на свій бік, обнадіявшись щасливим майбутнім при реформованому уряді, який мав намір встановити. У той час, 1646 року, Україна вирувала глухим невдоволенням, яке віщувало близький сильний вибух. Права і воля краю, його релігія зазнавали безперервних утисків з боку польських управителів. Народ був пригнічений податками і різноманітними поборами шляхти, що осіли на Україні, одержавши там землю. Руський народ, особливо козаки, гадали, що досить прогнати невірних, проте їхніми зусиллями Один пан змінив іншого. Польську шляхту, яка володіла майже цілим краєм, селяни розглядали як чужоземців та загарбників. Вона розмовляла іншою мовою і сповідувала іншу релігію. Сповнена презирства до руського люду та його вірувань, шляхта справді надзвичайно жорстоко з ним поводилася. Декотрі із шляхтичів у релігійному фанатизмі руйнували православні церкви, силою навертали в католицизм. Повсюдно зводилися католицькі монастирі, по селах шпорили ксьонзи разом із жовнірами, навертаючи русинів у лоно своєї церкви. Дуже часто вони доповнювали проповіді погрозами та насильством. Давніше козацьке військо набиралося із вільних людей, що сходилися на Україну. Воно вільно обирало своїх гетьманів. А тепер шляхта хотіла, щоб воно мало не більше шести тисяч реєстрових козаків. Прагнула навізати йому своїх воєначальників, вести пруську муштру, перетворити його на своєрідне сторожове ополчення. У будь-яку хвилину можна його використати лише зрідка, віддячивши за службу. З великим зусиллям запорізьке військо зберігало тінь давньої волі завдяки тим лабіринтам островів, де воно переховувалося. Вільні колись українські селяни та козаки, так само як і їхні брати-реєстровці, стали жалюгідними рабами. Ось якими словами французький інженер Боплан, який перебував на службі у Владислава аж до смерті монарха, що сталося 1648 року, описує умови життя українців. Це свідчення, позбавлене національної запальності поляків та козаків, є цінним своєю безсторонністю. Їхня небагаточисельна шляхта походить із польської і видається, що почуває сором за те, що вона іншої віри, ніж католицької. Щоденно горниться до неї, хоча всі їхні магнати і всі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри. Селяни тут Надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і праці власних рук. Крім того, залежно від розмірів на ділу, повинні давати відповідну кількість зерна, безліч плунів, курей, гусей і качок перед великодним зеленими святами і наріздво. До того ж, мають возити до свого пана даром дрова та й відбувати багато інших робіт, які не мали б робити. Ще вимагають від них грошових податків, крім того, десятину з баранів, поросят, меду, сіляких плодів, а що три роки – й третього волика. Одно слово, селяни змушені віддавати своїм панам усе, що тим лише заманеться вимагати. Не дивно, що цим злидарям, у таких тяжких умовах не залишається нічого для себе. Але це ще не все. Пани мають безмежну владу не тільки над селянським майном, а й над їхнім життям. Такою великою є необмежена свобода польської шляхти, яка живе наче в раю, а селяни, наче в чистилищі, коли селяни потрапляють у до такого пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж каторжанин на галері». Посланий королем на Україну Оселінський Насамперед переговорив із Хмельницьким та якимсь Барабашем, полковником Черкаського полку. В той час запорізьке військо не мало гетьмана, визнаного урядом, який, відповідно до нового порядку, нав'язаного козакам, хотів особисто призначити йому воєначальників. Хмельницький та Барабаш були найповажнішими постатями козацького військового керівництва. Барабаш, вірманин за національністю. Маленьким хлопцем був викрадений козаками, зріс серед них і завоював авторитет своєю сміливістю. Його вважали відданим королю і учильним для польських управителів. Канцлер прохав їх використати всю свою владу, щоб посприяти здійсненню королівського задуму, і завоювуючи їхню прихильність, був щедрим на обіцянки. Владислав поверне козакам їхні колишні привілеї, кількість реєстрового війська збільшить із 6 до 12 тисяч. А поки що дозволяє здійснити похід на турків і навіть відділяє кошти для спорудження та озброєння 600 човнів, які спустяться до гирла Дніпра. Усі ці обіцянки разом з багатьма іншими містилися у листі, який підписав король. Оселінський радо інформував двох козаків про цей лист, який в офіційній мові польської канцелярії називався королівським привілеєм. Хмельницький доволі холодно прийняв його відвертість. Подякував королю за висловлене довір'я і почав говорити, як важко все це здійснити. Скаржився на становище на Україні, зруйновані недбалим правлінням, і заявив, що потрібно буде багато часу, щоб знову завоювати прихильність козаків, яких відвернули від себе такою великою несправедливістю і образами. Щодо нього самого, то додав, що на все готове, якщо йдеться про службу його величності. Кажуть, що канцлер від імені короля надав йому звання Гетьмана, однак Хмельницький від нього відмовився. Якщо справді так було, то треба гадати, що він зробив це не через брак владолюбства чи якусь скромність. Він остерігався енергійного Владислава. Перш ніж узяти якесь зобов'язання, він безперечно хотів з'ясувати, на чиєму боці була реальна сила. Як би там не було, він перепросив, мовляв, Барабаш старший нього і з усіх поглядів більше заслуговує гетьманської булави. Отож Осолінський вручив булаву Барабашеві разом із королівським привілеєм, порадивши не оповіщати його, поки не одержить на це окремого дозволу. З боку Барабаша не було ніяких порушень умови. Однак Хмельницький діяв інакше. Звістка про можливу війну незабаром долетіла до Варшави, і підтвердилася хизуванням кортизанів. Вистачало поїздки канцлера на Україну, щоб виникла підозра. Відразу ж обурена польська шляхта ще не лагалас. Хочуть ліквідувати її колишні свободи, встановити тиранію, принизити дворянство і надати необмежених прав селянству. Король хоче позбавити шляхту привілеїв і статків. Він плете змову з непоправними бунтівниками козаками. На відкритті Сейму 6 листопада 1646 року майже одноголосно було проголошено, що король не має права розпочинати війну без згоди Сейму. Зі свого боку депутати виявили не менше завзяття. Обидва стани змусили короля розпустити зібране військо, вирішивши, що розійдеться лише тоді, коли він вдовольнить їхні вимоги. Дійшли навіть до того, що залякали короля декретом про посполите рушення, закликом цілої нації до зброї, аби примусити чужинців залишити територію Речі Посполитої. Всіма знехтований Владислав не чинив беззлозного опору. Найполокішим його бажанням було бачити спод трону власного сина. Слухняним виконанням бажань шляхти він хотів здобути її прихильність на майбутніх виборах чужинницькі війська одійшли, а щоб їм заплатити, мусив скористатися з посугу, призначеного для своїх. Незабаром Владислав втратив свого улюбленого сина. Кажуть, що дізнавшись про його смерть, король вигукнув «О Боже, чому ж ти не взяв мені сина перед скликанням сейму? Я не відступив би від своїх величних задумів». Даремним було це каяття. Король пристав до політичної фракції, яка зухвало скористалася з його перемоги. Принизивши свого короля, польська шляхта тепер повернула гнів проти його спільника козаків. Зросла жорстокість, посилилися релігійні преслідування. Незабаром вони спочинили бунти, інколи доволі поважні. Барабаш докладав усіх зусиль, щоб їх вгамувати або приборкати. А Хмельницький – навпаки. Потайки підбурював козаків до виступів і давав їм зрозуміти, що ім'я короля використовується для пригноблення вірного люду. Якогось дня – Влаштувавши у своєму маєтку обід для кількох козацьких полковників і самого гетьмана, він вичекав ту хвилину, коли вино вдарило вже в голови, і несподівано спитав Барабаша, чи то правда, що король прислав йому привілей, яким повертав козакам колишні права і вольності. Барабаш не був настільки п'яний, щоб не запідозрити якусь пастку. «Що тобі до того куми?» – мовив він до Хмельницького. «Чи ж ми нещасливі?» «Дістаємо платню, ні в чому нас не обмежують, хіба то краще пуститися лісами та битими шляхами на поталому шві лише для того, щоб сподобатися тому наброду?» Хмельницький нічого не відповів, лише запрошував гостей пити. Обід тривав так довго, був такий щедрий, що барабаш, п'яний як ніч, врешті звалився на стіл. Більшість гостей була в такому ж стані, лише завбачливий господар узяв гетьманську шапку, Дав її одному з козаків, наказавши чимдуж гнати в дім п'яного барабаша, показати шапку його жінці і від імені гетьмана попросити сувій, який той одержав від короля. Козак мав сказати, що без цього привілею між гетьманом і полковниками може дійти до збройної сутички. Жінка барабаша витягла сувій із сховку і передала його посланцеві Хмельницького, а він і не гадав більше його повертати. Ця витівка, поважності якої барабаш ще й не підозрював, викликала в нього неприхильність до господаря, і він почав зображати його польському старості Чигиріна як небезпечну людину, за поведінкою якої треба пильно стежити. Хмельницький, який ще перед тим викликав підозру місцевих магнатів довір'ям до себе з боку селян, був предметом їхньої заздрості через особисті маєтки. Колись його батько одержав від Чигаринського старости певний наділ перелогих земель, який мав дозвіл обробляти, поселяючи там селян. Це називалося «обживати оселю». Для знедолених українських селян козацький воїн, друг бідноти, котрий сповідував грецьку віру, був ідеалом хазяїна. Отож, у Суботові, саме так називався Маєто Хмельницького, не бракувало робочої сили. Хоча за своїм фахом Хмельницький був довіреною особою козацького війська, правдоподібно, що він не дуже докладно дотримувався необхідних формальностей, аби забезпечити своє право власності чи передачі батьківщини. Маєток, який давав значний прибуток, викликав заздрість у якогось Чаплинського, польського шляхтича чи гарінського підстарости, і клятої душі старости конець польського сина тієї людини, яка зробила дар батькові Хмельницького. До того ж Чаплинський затаїв ще й особисту злість на Хмельницького Свого щасливого супротивника в суперечці за руку місцевої молодиці З якої поєднався другим шлюбом Під час однієї колотнечі з татарським загоном, який шастав у краї, в Ту саму мить, коли Хмельницький вирвався наперед свої кіноти Якийсь козак, підкуплений Чаплинським, рубнув Хмельницького шаблею ззаду по голові Хмельницький похилився на луку сідла «Ой, лишенько, – вигукнув бивця, – я думав, що це татарин!» Товста хутряна шапка послабила удар. Рана виявилася несерйозною. Хмельницький повірив або ж удав, що повірив у те непорозуміння, проте мусив якийсь час приходити до тями. Його загін не зміг вчасно вступити у сутичку, і Чаплинський це використав, щоб звинуватити Хмельницького перед старостою польським у боягустві та зраді. «Ви ніколи нічого мені не дарували, – мовив він, – «А я вам завжди служив правдою. Дайте мені маєтку у суботові, яким Хмельницький володіє незаконно. Він має там селян, а це дозволяється лише польському шляхтичеві. Конець Польський довго вагався, не хотів розпоряджатися землею, яку батько колись віддав Хмельницькому. Нічого не вирішивши прилюдно, він закрив, однак, очі на план, який незадовго був втілений. Очоливши з граю розбишак, Чаплинський заволодів маєтком у суботові, спалив млин, пограбував збіжжя. У той час Хмельницького там не було, а його молодшого сина, десятирічного хлопчика, котрий погрожував розбишакам помстою батька, так сильно побили, що на другий день він помер. Що ж до пані Хмельницької, то вона стала найчарівнішим трофеєм переможця, що силою та обіцянками зробив її своєю жінкою. Навернена в католицьку віру, вона пошлюбила Чеплинського. У той час польське католицьке духовенство вважало, що між православними нібито не існує тайне подружжя. Пограбований бідолаха відразу ж поскаржився старості. Той відправив його до суду, а суд – до Сейму. Перш ніж з'явитися перед Сеймом, Хмельницький викликав свого супротивника на дивний поєдинок – Слід вважати, що в тогочасній Польщі ще не вміли так шляхетно, як у Франції, залагоджувати питання честі. Бо Чаплинський прибув на домовлене місце в супроводі двох озброєних слуг, а Хмельницький з'явився сам, убравши під одяг лише кольчугу. Він так відважно кинувся на своїх ворогів, що ті пустилися утікати. Хмельницький гукнув їм. «Пам'ятайте, що в мене є шабля» і ще не умерла козацька мати. Так козаки називали свою батьківщину Україну, чи радше свою військово-політичну спільність. Погроза козацькою матір'ю, якої так боялися поляки, зовсім погубила Хмельницького. Зусібіч на нього посипалися скарги. Його уязнили, і він вийшов на волю лише після того, як про це попросила і добилася звільнення його дружина, теперішня жінка його ворога. Хмельницький відразу ж помчав до Варшави, однак там застав лише сповіщених про все суддів. Його спадкові папери вважалися неповними. Послужливі свідки запевнили, що його син помер не від одержаних побоїв, а певно від якоїсь хлоп'ячої витівки. В Польщі чоловіки не вдахи викликали до себе таку ж байдужість, як у Франції. Судді селкувались набрати поважного вигляду під час розгляду тієї справи. «Пані Хмельницька змінила віру, потім чоловіка. То що ж, про чому тут закон? Пошукайте собі іншу жінку», – порадив йому суддя. «На Україні їх достатньо». Хмельницький спустошений, засоромлений і висміяний пішов у відчаї до короля і запально описав йому становище на Україні. Його особисті біди, казав він, то лише одне з тисячі тих зловживань, до яких вдаються насильники. Чи ж король не може нічого вдіяти для своїх вірних підданих, яких гноблять королівським іменем знавісні літерани? Владислав, який був пригноблений не менше від Хмельницького і позбавлений будь-яких прав, вигукнув. «Що я можу вдіяти?» «Хіба не маєте більше своїх шабель? Перестали бути колишніми козаками?» Генеральний писар Запорізького війська не потребував такої поради, бо вже давно вирішив помститися за себе і за свій край. Кажуть, що він навіть скористався із свого кількомісячного перебування у Варшаві, щоб вивчити ненависний йому уряд і виявити його слабкі сторони повз його увагу не могла прийти зухвалість магнатів, їх егоїзм, легковажність, глибока скрута народу, загальна байдужість до слави і добробуту спільної батьківщини. Куди б не поглянув, усюди бачив лише безлад і анархію. Військо, що утримувалося грабунками, нікчемні войначальники, отопилі від злиднів селяни, готові йти за тим, хто вогнем і мечем скарає їхнього хазяїна. Незалежний парламент, що не визнавав жодної верховної влади, безладні дебати, вибори, проведені в атмосфері терору та підкупу – такою поставала тогочасна Варшава. І якщо наш козак подумки порівнював сейм, який тільки виніс рішення у його справі із Запорізькою Радою, то міг сказати сам до себе – ми вартуємо більше, аніж наші володарі, і ми будемо вільні. Вистачає лише цього забажати. Повернувшись на Україну, Хмельницький ретельно взявся гуртувати однодумців і готувати все для повстання. Духовенство грецького обряду було для нього міцною підтримкою. Київський митрополит Могила дав йому своє благословення і закликав відважно здійснювати свої наміри. Хмельницький показував привілей Владислава, повторював його слова і ширив чутки про те, що в самій Варшаві доволі боязькі покровителі лише чекають слушної нагоди для виступу. Обходячи міста, уникаючи зустрічей з магнатами, які тримали у своїх замках ціле військо челядників, він йшов від села до села, закликаючи до повстання. Сюди його щиро приймали, особливо серед козаків, які висловлювали доволі таки круті думки – ми не маємо більше гармат, казали йому. У нас дуже мало рушниць, а в поляків потужна артилерія. Як зможемо ми, бідолахи, з ними воювати? Тоді Хмельницький запропонував взяти в союзники татарів і погодився піти до хана просити допомогу. Пропозиція була зустрінена схвально. Для цих людей, доведених до відчаю, будь-який спільник був добрий. У своїй ненависті до католиків вони без вагань просили захисту в недругих Такі дії не могли довго залишатися таємними. Про них сповістили Барабашеві, а також Чагаринському старості. Обидва доповіли коронному гетьманові Потоцькому. Якогось дня, коли Хмельницький, потребуючи грошей, за звичкою змовників прийшов на торговище, щоб там продати свого породистого коня, його заарештували і привели до старости. Швидко провели слідство, Однак ті козаки і селяни, яких прикликали свідками обвинувачення, упевнено твердили, що генеральний писар ніколи не говорив того, що йому закидають, і що завжди поводився так, як належиться сумирному громадянину, відданому урядові Речі Посполитої. Староста, який вже трохи дорікав собі за те, що причепився до тієї нещасної людини, не хотів квапити розслідування і послав донесення коронному гетьманові. А ув'язненого поки що довірили під охорону полковника Кричевського, який уже давно був зв'язаний з Хмельницьким вузами кумівства, котре вельмешаної грецька церква, а у козаків, має таку саму силу, як і близькі родинні зв'язки. Нікого не здивувало, що Хмельницький втік у степ і незапаром прибув на Запорізьку Січ із своїм старшим сином та тридцятьма вершниками. Тільки на Хмельницький вирвався на волю, як староста, одержав наказ – Скарати його на смерть. Січ перестала вже бути колишнім недоторканим притулком. Права та вольності запорожців було скасовано водночас із з правами інших козаків. Неберегатні праз вели кодацьку фортецю, щоб тримати козаків у покорі. Неподалік від Січі стояла переважна більшість регулярного коронного війська. Однак, певно під захистом давньої слави та й знаної бідності, запорізька ватага фактично була незалежна. Далі тривали морські походи, та це робилось тепер більше потийки, і польські урядовці заплющували на це очі, маючи з того певну користь. Хмельницький відважно з'явився перед своїми колишніми товаришами і оповів їм своє лихо. «Поляки віддали нас у рабство клятому племені орендарів», – сказав він. Погляньте на старого козака, головного писаря Запорізького війська. Повоювавши за них, я мріяв лише про спокійне життя. Вони захопили мій маєток, заволоділи моїми статками, викрали мою жінку. Вони вбили мого сина, усе вкрали, навіть коня. Вони засудили мене на страту. Я прийшов просити у вас притулку. Змилуйтесь над давнім товаришем, і хай моє життя навчить вас, яку долю, вам готують наші спільні вороги. У той час на Січі перебувала лише невелика кількість козаків, та це були старі вояки рубаки, які, за висловом одного польського історика, були бунтівниками з природи так само, як Соловей є співуном. «Ласкаво просимо, пане Хмельницький», – відповіли старі човаки, «прийми наш хліб і сіль, а також наші серця». У той час загін регулярного війська переслідував банітованого, прямуючи на Січ. Та він був обережний і незадовго знайшов друзів, які ледні були подати йому допомогу. Загін потрапив у засідку, і жоден жовнір не врятувався, щоб сповістити, якого саме противника вони зустріли. Незадовго багато верст довкола поскакали кінотники, сповіщаючи по хуторах, що певного дня на Січі влаштують Запорізьку раду, щоб обговорити нагальну справу. На Січ рушили всі реєстрові козаки, а з ними і велика кількість селян-утікачів та людей без певних занять з обох берегів Дніпра. Кожен чекав якоїсь особливої події. Однак, за винятком козацьких старшин, ніхто серед запорожців не знав намірів Хмельницького. Його довірні люди говорили лише, що йдеться про те, аби окласти шанобливе звернення, з яким козацька депутація вирушить до короля та сейму. Незважаючи на це, кожен озброювався, лив кулі, лаштував порох, з Дніпра поти, витягли кілька гармат, захованих у річковий пісок. Ніхто не сумнівався, що йдеться про військовий похід». Аби ввести в оману поляків, Хмельницький покинув Січ із загоном у півтисячі козаків і став табором на невеликому Дніпровському острові. Потім, залишивши своїх товаришів, дуже скрито подався до Бахчисарая. Там була резиденція кримського хана Іслам Гірея. Для того, щоб повернути на свій бік татарського хана, Хмельницький мусив використати весь свій хист і спритність, якими славився. Спочатку його запідозріли в підступності, прийняли не як посланця, а як вивідника Він примусив себе вислухати, поцілувавши ханову шаблю і проговоривши слова клятви, яка полягала в тому, що він прирікає свою голову лезві цієї шаблі, якщо говорить неправду Хмельницький добре знав звичай татарів і вільно говорив їхньою мовою Така церемонія зразу ж розсіяла недовір'я Банітований описав ханові становище на Україні та в інших руських провінціях підлеглих Польщі. «Все готове для збройного повстання», – сказав він. «Татарська армія підніме всіх козаків, усіх селян. Багаті замки польських магнатів, здобуті скарби, стократно покриють видатки на військовий похід, а Крим та Оттоманська порта привернуть на свій бік відважних і вірних союзників». Хан відповів, що польський король справді запізнюється з виплатою данини, яку щорічно дарує орді, але поки немає офіційної відмови, не може оголошувати війну. Зачекайте, мовив він. Хай поляки надішлють відповідь на моє нагадування. Якщо ви розпочнете війну, я буду з вами в тому випадку, якби король не дотримав тугайбей був ханським васалом, правителем Перекопу, але васалом не дуже покірним і майже незалежним. Та все ж вважалося, що татарський хан жив у злагоді із своїм намісником і навіть волів мати на кордоні полководця, якого можна було післати в бій, а при необхідності – і відмовитися від нього. Повагавшись деякий час, Тогайбей пообіцяв дати чотири тисячі вершників, але за умови, що татари складуть резервний корпус, який вступить у бій лише після того, як козаки підтвердять свій намір воювати з поляками. Звичайно, татари не зволікали з військовими приготуваннями. Одержавши наказ, кожен вершник з'являвся із своїм луком та стрілами. Вони не потребували ні возів, ні харчів. Кожен воїн приводив із собою кількох коней. Татари споживали сере м'ясо вбитих коней, яке різали на тонкі скипки, а потім, упродовж кількох годин, розм'якшували під сідлами. Як тільки з-під снігу пробивалася трава, степ повністю забезпечував їх кормом. Воєнні приготування запорізьких козаків та союзників відбувалися на початку 1648 року. Поінформовані про те, що з певного часу козаки та селяни заметушилися, коронний гетьман Потоцький та його заступник-польний гетьман Калиновський, нічого не відаючи про спілку козаків із татарами, зібрали своє військо довкола Черкас. Вони скликали всі свої полки, а також і реєстрових козаків під орудою гетьмана Барабаша. Крім того, зобов'язали озброюватися загони ополченців у провінціях, а також задля обережності звернулися за підмогою з Польщі. Внаслідок військових приготувань почастішили репресії проти схизматів. Потоцький наказав порозвішувати прокламації, в яких під загрозою смерті мешканцям України заборонялося йти на Січ.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 Мороз, який змінювався відлигою, зробив степ неприступним, та лише не для козаків і татар. Отож, коронне військо, розквартироване в Черкасах, не покидало своєї земівки. Польні гетьмани та старшини гайнували час у бенкетах і гучних обідах, жовніри, які майже не діставали платні, харчувалися за рахунок місцевого населення,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 простував із великим військом, за яким сунули орди Тугайбе. 2 квітня 1648 року Потоцького оповістили про те, що повстанці зміцнюють свої позиції при злітті Тясмина з Дніпром. Однак ще нічого не було відомо ні про їхню кількість, ні про їхню силу. На військовій раді Потоцький сказав, що не може слати коронне військо проти якогось збіговиська селян. Вистачає переднього загону, щоб їх розбити Він доручив своєму синові Стефанові один військовий корпус І наказав заглибитися у степ і добре провчити запорожців Прямуй лісами та рівнинами, мовив він Розбий січ, скарай ту погань, а їхніх ватажків привези мені закутими в кайданах Зроби так, мій сину, щоб ім'я твоє увійшло в історію Одночасно гетьман Барабаш мав наказ спускатися човнами вниз по Дніпру, підтримуючи просування війська Стефана Потоцького. Обидва корпуси, чисельність яких становила 7-8 тисяч воїнів, мали допомагати один одному. Барабаш вправ реєстровими козаками і драгунами, одягненими та вимуштрованими на прусський лад. Однак майже всі вони були набрані з русських провінцій. Стефан Потоцький... Очолював кілька польських ескадронів, багато добровольців із шляхецького ополчення і, нарешті, декілька рот піхоти та драгунів. Вони лишень називалися прускими і носили таку форму, бо відколи солдати 30-річної війни здобули звитягу, усю військову організацію запозичували в Німеччині. Замість того, щоб тримати тісний контакт із Беребашем, Стефан Потоцький заглибився у степ. І нічого не знаючи про просування свого ворога, після тижневого маршу та маневру несподівано опинився навпроти запорізького табору, розбитого неподалік річки, що звалася «Жовті води». За козацьким звичаєм, табір був побудований великим прямокутником, оперезаним шанцями і кількома рядами возів. Місцина була вдала, і її вибір свідчив про досвід козацьких витяжків. Поляки з подивом зауважили, що повстанці зберігають глибоку мовчанку і, не встряваючи в сутички, тримають щільні дяди Звичайно, кожна битва в степу розпочиналася низкою поєдинків Найвідважніші воїни виходили один до одного на відстані голосу і поливали супротивника гучною лайкою Одно слово – розпочинали гомеричну війну А тепер козаки мовчали не ворушилися, виявляючи зовсім іншу дисципліну. Вважаючи, що штурмувати ворожий табір буде не так легко, поляки вирішили дочекатися прибуття Барабаша і отаборилися, лишивши між собою та козаками річку Жовті Води. Хмельницький не мав тоді великої кількості війська. Добре повідомлений своїми вивідниками, чекав на березі Дніпра флотилію Барабаша. А вона пливла вниз по рідсі, зупиняючись щоночі, аби висадити на сушу воїнів, Човен, по якому всі інші човни вивіряли свій курс, йшов під орудою полковника Кричевського, кума Хмельницького. Людина, котрій треба було найбільше остерігатися, була проводирем військового походу. Отже, Хмельницький щоденно був поінформований про його просування. У ніч з 3 на 4 травня 1648 року Залишивши пришвартовані човни, жовнірів, поснулих у човнах або ж в наметах на березі ріки, Кричевський поспішив попередити свого кума. Один із полковників Хмельницького, відчайдух наймення Ганжа, кинувся у розташування так званих німецьких драгунів і крикнув до них Слава православній вірі, козакам і народу руському. Ви за польського короля, який вам платить, чи за нашу матінку Україну. Слава Україні! Вигукнули драгуни. Ми не воюємо з нашими братами. За якусь мить бунт перекинувся на човни. Вояки ж бурляли у воду свої чужинницькі відзнаки, убивали командирів і польських шляхтичів, що прибули разом з ними. Захоплений у своєму човні Барабаш спочатку пробував чинити опір, а потім пожбурив свою зброю і попрохав пощади. Його стали ображати, бити. Кожен дорікав йому за жорстокість, що чинилась за його наказом, чи радше за наказами польських гетьманів. Нарешті один татарин вихресток найменя Джеджалик проткнув його списом і скинув у воду. Разом із Барабашем було знищено всіх козацьких старшин, знаних своєю відданістю польським регіментарям. З великим подивом молодий Потоцький та його воєначальники дивилися, як залога Барабаша під орудею Хмельницького – прямує до табору запорожців, і її зустрічають радісними вигуками. Поляки скликали військову раду. Відступати у присутності переважаючого ворога, розпаленого успіхом, здавалося надто ризикованим. Хутко зміцнили укріплення, викопавши захисні рови, поставили вози і вирішили дочекатися коронного гетьмана, до якого відправили гінця, прохаючи якнайскоріше слати підмогу. Кілька днів козаки лише в ряди годи атакували польський табір. Вони остерігалися сильної артилерії Потоцького. Однак не дозволяли війську поповнювати запас корму, відтяли доступ до води і виснажували його постійними вилазками, під час яких масово дезертирували драгуни, особливо коли опинялися подалі від свого табору. Єдиний посланець, якого відправив молодий Потоцький, був перехоплений козаками і сповістив їм, що поляки – починають відчувати брак провізії.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 та не хотів розпочинати серйозні розмови перш, ніж вони не пообідають. За прикладом свого ватажка, запорозькі старшини приймали Чернецького радше як товариша, аніж парламентера. Цілий день минув за тим, що навіть і не торкалися питання серйозної сутички. А Чернецький, мабуть, забув за столом про своїх зморених друзів, що вмирали з голоду. Пригадав про них на другий день, та вночі. Татари Тугайбея, які дотепер стояли табором трохи далі, не вагаючись чию сторону прийняти, врешті поступилися на поляганням Хмельницького і, надзвичайно тихо перейшовши жовті води, далеко від польського табору, вирушили на той шлях, яким мало йти коронне військо, відступаючи на Черкаси. Хмельницький заявив, що мирні переговори провадити не можна, бо коронний гетьман не дав своєму синові необмежених повноважень. Однак йому хочеться пошкодувати відважних воїнів, оскільки знає, в якій безнадії вони перебувають, і дозволяє їм повернутися до основного табору за єдиною умови. Вони здадуть йому всю свою артилерію. Яка не була принизлива ця умова, на неї Раду погодилися. 26 гармат Потоцького перейшли до козаків.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 І татарва, висипавши Зусібіч, почала обстрілювати нещасних поляків. Інстинктивно голова і хвіст колони згорнулися всередину. Зайнявши обидва схили виярку, татари вели прицільний вогонь по цій беззладній масі людей. Важко поранений Потоцький не приставав закликати своїх жовнірів триматися стійко і дорого віддати своє життя. Нас зрадили. Сказав він Але нема чого собі докоряти Краще смерть на браному полі Аніж рабство у невірних Що ж до мене То не хочу ні терпіти знущань переможця Ні докорів свого батька Запалені його словами Його прикладом поляки Відчайдушно захищалися Їм забракло пороху Тоді билися камінням І прикладами мушкетів Виконуючи умову договору Козаки лише споглядали битву Не встрівали в неї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 Заціпеніло слухали його розповідь, і, дивлячись на нещасного батька, кожен на мить забув про критичний стан війська. Всі наші жовніри зблідли, розповідає польський хроніст, наче перемерзла трава, яку палило сонячне проміння. Шляхтич закінчив свою скорботну розповідь тим, що Хмельницький, певно, неподалік, його союзниками є татари, і в нього величезне військо. Головні воєначальники зібралися довкола коронного гетьмана, який намагався вгамувати свій біль горілкою. Польний гетьман Калиновський висловив думку, що треба йти далі і якнайскоріше атакувати ворога. Більшість воєначальників зауважила, що військо погано забезпечене харчами, сила противника невідома і розважніше було б на нього чекати, підтримуючи зв'язок із замками, з яких вони могли б наповнювати свої запаси. Розпочинаючи військову раду, Фотоцк керувався бою і божився, що спокійно спатиме лише тоді, як порубає на кусні тих негідників-бунтівників. Однак, чувши думку Калиновського, відразу ж погодився на відступ, лише для того, щоб дати відчути польному гетьману свою зверхність. Отже, відступ розпочався. Поляки спалювали хутори та оселі і часто винищували селян, яких зустрічали по дорозі. Калиновський був проти такого страшного насильства, яке, на його думку, кидало український люд у відчай і позбавляло коронне військо необхідних ресурсів. А коронний гетьман, готовий завжди йому заперечити, наказував усе нищити вогнем і мечем. 15 травня з південного боку степу знялася хмара Куряви, сповіщаючи про те Хмельницький. Вживав силу лише тоді, коли безсилою виявлялася хитрість. Серед козаків він мав такий авторитет, що легко знаходив людей, які ладні були зазнати ганебної смерті, аби лише втілився у життя замір їхнього полководця. Він зупинив вибір на Микиті Галагані, добре навчив його, як той має поводитися, і відправив його до поляків. Не би випадково потрапивши в засідку, Галаган спочатку відмовлявся відповідати на запитання, які йому ставили. Його попереджували про те, що катуватимуть. Однак, щохвилинна готовність прийняти муки цінувалася у козаків як доброчесність. Вони до цього готувалися, цим навіть похвалялися. Козак довго опирався, а потім, не би не витримавши катувань, мовив так, як його навчили. «Я не знаю, скільки в нас війська, але воно, щохвилини, зростає». У тугайбе є 15 тисяч воїнів, а ще ми чекаємо хана з ордою, який уже на підході до нас. При згадці про Кримського хана всі заціпеніли. Навіть сам Потоцький почав втрачати мужність. Лише Калиновський хотів, щоб одразу ж кинулися на ворога перш, ніж підійде підкріплення орди Іслам-Гірея. Спалахнула суперечка. Калиновський натякнув, що коронний гетьман Певно, має якісь потаємні мотиви, задля яких грати відступати. При цих словах Потоцький вибухнув гнівом. «Лише я маю право тут наказувати! – крикнув він. – А вам належить виконувати. Ми залишаємося у таборі, а завтра, як тільки затрублять збір, кожен має бути на своєму місці, і хай ніхто навіть не наважується мене переконувати». Ще раз, певно, зазнавши катування, Микита Галаган переконав поляків, що краще від будь-кого знає цю місцевість, і взявся їх супроводити. Коронне військо виступило в похід. Ущердь наладовані вози, вишиковані у вісім паралельних рядів, утворювали великий прямокутник, захищаючи артилерію та піхоту. Ар'єргард мав стримувати супротивника. Кінота трималася по обидва боки прямокутника. Лівий фланг був під орудою Калиновського, правий – Потоцького. Так вони просувалися з десять верств досить злагодженим строєм. Ніхто їх не потурбував. Та побачивши густий ліс, в який збиралося вступити польське військо, козаки почали обстрілювати ар'єргардний загін, шарпати кавалерію, що скакала по обидва боки квадрата, утвореного возами. Постріли запорожців і стріли татарів покалічили багато коней. Більшість польських шляхтичів спішилася і відігнала коней під захист возів, однак багато їхньої челяді втекло разом із кіньми або ж перейшло у ворожий табір. Підпираючись довгими списами, польські гусари у бранні важкі лати повільно просувалися вперед. Зі степу весь час спритнена скакував на них ворог, якого вони ніяк не могли досягнути, і на кожному кроці залишали вбитих і поранених. Уже сягали лісу, в якому, за словами Галагана, вони будуть у безпеці. У лавах війська знову засвітилася надія, коли ж раптом оглушливий залп, спрямований у голову колони, сповістив, що ворог їм відтяв шлях до відступу. В лісі було шість тисяч козаків, які влаштували завали там, де був найменший перехід через болотисту місцевість. У той самий час із квадрата війська вихопився корпус із тисяча восьмисот драгунів, Відкрив вогонь по військовому обозу. Серед живнірів спалахнула неймовірна паніка. Замість того, щоб давати накази, Потоцький і Калиновський стали взаємно звинувачувати один одного в невдачах та лихах цілого дня, ображали один одного, здавалося, дійдуть до бійки. Багато шляхтичів кинулися до своїх возів, аби позабирати найкоштовніші речі. В цьому хаосі. Один із найбагатших волинських магнатів князь Корецький став на чолі 2000 загону і вигукнув «Кидайте майно! Рятуємося від ворога! Хто мене любить, за мною! У прорив!» Кілька офіцерів хотіли його стримати, нагадуючи, що коронний гетьман наказував у будь-якому випадку всім залишатися на місцях. Його накази доходять надто пізно!» – кинув Корецький. «На коней! Вперед!» Він прорвав атакуючу лінію козаків і зумів врятуватися, втративши половину своїх драгунів. Цей маневр вирішив долю битви. Порожнечу залишену загоном Корецького відразу ж заповнили козаки. Каре було прорване з усіх боків. Поранений в руку та шию Калиновський вигукував накази і не переставав керувати боєм. Та ось він звалився з коня і був узятий у полон. Побачивши, що все пропало, Потоцький мостився у своїй кареті і чекав смерті. Найзаможніші магнати, за його прикладом, знеможно кинулися до своїх возів. Так їх повезли до переможця. Задля справедливості треба сказати, що як тільки поляки склали зброю, козаки на цей раз припинили бій. Однак вони не вгавали вигукувати грізні свої лайки, бо, не кажучи вже про недавню жорстокість Потоцького, запорожці пам'ятали, що 20 років тому у Варшаві був страчений їхній отаман Тарас, який туди приїхав на слово гонору, що під час коронації Владислава IV було четвертовано в'язня поляків гетьмана Сулиму. Врешті, 1637 року його наступник гетьман Павлюк Бут – Прибувши до Польщі з охоронною грамотою канцлера, був тяжко покараний разом із кількома козацькими старшинами. Та жоден із полонених шляхтичів не зазнав кари. У своїй помсті козаки обмежувалися тільки глузуванням. Пане Хмельницький. вигукували вони, дай тим добродіям хутра, вони такі бліді й тремтять від холоду. Вони товпилися довкола карети коронного гетьмана і казали йому: «Пане Потоцький, навіщо було задиратися із запорожцями? Не хотів бути гетьманом, то тепер поїдеш у Крим їсти сиру конину». Отак, не покидаючи карети, блідий Потоцький, гордовитий і незворушно, постав перед Хмельницьким. «Бачиш кару Господню», – мовив до нього переможець. «Ті, що хотіли колись мене ув'язнити, тепер є моїми бранцями». Раби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 Було вирішено, що гетьманів відправлять кримському ханові, а жовніри та молодші офіцери матимуть змогу відкупитися. У той час серед більш цивілізованих народів ще існував такий воєнний звичай. Як свідчать українські літописці, Тугай Бей погнав у перекоп 8060 осіб, яких він купив або дістав удар 520 жовнірів і 80 офіцерів відкупилося». Даремно коронні і польні гетьмани пропонували щедрі викуп. Хмельницький відправив їх подарунком до іслам-гірея. «Я відмовився від їхніх 24 тисяч дукатів», – писав він ханові. «Лишаю їх твоїй світлості. Прошу шляхетно з ними повестися. Це поважні вельможі, які зможуть колись оцінити твою ласку». Сповіщаючи Запорізьку Січ про свою перемогу, Мельницький посилав старшинам подарунки, повертав у двократному розмірі відзнаки, відібрані в них польськими управителями. Замість срібної бойової булави, символу гетьманської влади, надсилав дві. Замість одного – два бунчуки. До цього додав ще й 300 дукатів для січової церкви, а також тисячу дукатів для частування пивом новоприйнятих до січового братства. Здобич узята у поляків була величезна, Хмельницький одержав 13 возів, наладованих різними коштовностями, і кажуть, що козаки, які на початку воєнних дій ходили в лахмітті, тепер одягалися так барвисто, що, за наївним свідченням одного літописця, здалеку їхній табір виглядав так, як поле розквітлого маку. друга. Через кілька днів після Корсунської перемоги Богдан Хмельницький розбив свій основний табір у Білій церкві, щоб зайнятися організацією війська та уряду. Він не захотів прийняти гетьманське звання, яке пропонували козаки, бо казав, що лише королю належить наділяти таким титулом. З усіх ознак військового керівництва він прийняв лише печатку запорізького війська. Фактично він був визнаним проводарем не лише козаків України, а й усього руського люду, натхненного славою і звитягами. Саме як такий регіментар він очолив раду 70-тисячного -ти війська і, незважаючи на войовничий запал новобранців, переконав її відправити послів до Варшави для ведення мирних переговорів. Владислав помер 2 травня 1648 року за два тижні перед Корсунською битвою. Даючи, що нічого про це не знає, Хмельницький написав йому дуже покірного листа, запевняючи у своїй відданості і прохаючи полегшити страждання співвітчизників. Злуживши всі способи відстояти свої права, козаки, писав він, у вітчої узялися за зброю. Вони готові скласти її, якщо ваша ясна вельможність накаже, щоб з ними поводилися так, як цього заслуговують вірно піддані Речі Посполитої. Закінчуючи листа, він благав короля якнайскоріше прислати на Україну королівських комісарів, які дізналися б правду і зарадили лихові за подійному свавіллям польських правителів. Одночасно Хмельницький одержав листа від братславського воєвода Кисіля, який, будучи православної віри, часто з прихильністю ставився до прохань своїх одновірців і був у семі, немов би особою козаків. Кисіль. Дякував Хмельницькому за його миролюбні наміри, закликав прогнати геть татарів і обіцяв, що тепер уже скарги України будуть вислухані. Проводячи переговори, Хмельницький прискорював військові приготування. З усіх сусідніх провінцій від Дніпра на Україну правували селяни, щоб вступити до війська Хмельницького. Стати козаками, тобто вільними людьми – таким було бажання усього руського люду. Шляхта втікала перед спустошливим потоком, навіть не намагаючись чинити йому опір. В українських воєводствах більше не було регулярного війська, а поодинокі магнати, опинившись в ізоляції та ворожому оточенні, не вміли або ж не могли зібратися із силами. Кожен шукав захисту в якомусь великому місті. Князь Яремо Вишневецький, що був одним із найзаможніших магнатів того часу, перший показав зразок опору і відважно став перед повстанцями. Той власник величезних наділів на Україні, Волині і Червоній Русі вже віддавно викликав до себе ненависть з боку грецького духовенства та селян надмірною ревністю новонаверненого католика. Його батько помер у грецькому обряді. Ярема будував костюли, допомагав кляшторам, фінансував релігійні місії. То була цілеспрямована людина, герой середньовіччя, сповнений непохитних переконань. Ніщо не могло звернути його з обраної дороги і від того, що він вважав своїм обов'язком. Був немилосердний до своїх нещасних підданих, руські селяни завжди бачили його суворим, часто жорстоким він хотів бути справедливим, вважав, що є таким до роду, який ненавидів, зневажав як рід огидний і єретичний. Поступитися їхнім скаргам, вважалося йому полохливістю та безумством, так не мав би мав поступитися примхам норовистого коня. Ніколи б на це не погодився, навіть якби мав пролити море крові. Більше того, кров простолюду для нього була ніби водою, а свою власну завжди радо проливав за свій гонор, свій край і свій шлях. Як тільки Вишневецький дізнався, що Хмельницький підняв меча, згортував своїх шляхтичів та челядь, зібрав невелике військо, очолив його і вже був готовий приєднатися до коронного гетьмана, коли козаки вручили йому листа відправленого переможцем Корсунської битви, в якому той закликав князя не встрявати в суперечку, доля якої вже вирішена зброєю. Замість відповіді Вишневецький велів скарати козацьких послів на палі та вже незадовго зрозумів небезпеку всієї ситуації. На видноколі вже вріло повстання, наближався великий загін під орудою козацького полковника Кривоноса. Знавісніли від люті Вишневецький повернув назад, щоб відвести надійне місце своєї дружину з сином, які в той час були в Лубнах помістити їх під захист фортечних мурів Вишневецького замку, від якого і має своє прізвище. Вишневецький звільнився від тих обов'язків і з малочисельним, але відданим йому військом кинувся проти повстанців. Стрімким маршем і вправним маневром він зненацька напав на кілька селянських загонів і вчинив жорстоку різанину. Однак ні його жахливі розправи, ні відважність та військовий талант не могли вгамувати зрушення цілого народу. Військо, що тануло в битвах та внаслідок дезертирства, незабаром відмовилося вести надто нерівну боротьбу. Замість одного спаленого села повставало десять інших, і війна на винищення могла стати фатальною для менш чисельного суперника. У двох запеклих сутичках Вишневецький побив Кривоноса, здобув його знамена, узяв кількох полонених, однак ці успіхи були безплідні. Після кожної звитяги він був змушений відступати частину території повсталим. Козацький старшина Полов'ян, якого Вишневецький узяв у полон, зазнавав безперервних жорстоких тортур, однак наполегливо повторював свою вигадку, схиляючи поляків до відступу. За його словами, Хмельницький наступає із з чисельним військом, а за ним суне ціла орда кримчаків, заплативши життям. Задля цієї героїчної неправди Полов'ян сконав на палі, але, умираючи, бачив, як поляки покидали майже всю Волинь. Стурбований за свою сім'ю, Вишневецький швидко відвів військо до збаража, залишивши кривоносу безкарне поле дій. Щоб не думали про людську жорстокість, яким би не було твердим переконання про можливість злочини неосвіченої та фанатичної черні, та хіба можна повірити свідченням сучасників про величезну різню, яку приписують цьому лютому ватажкові? У той час, коли руські воєводства заливали моря крові, Хмельницький не покидав свого головного штабу в Білій церкві, роздмухував вогонь війни, удавав, що не підтримує ніяких контактів із повстанцями, котрі, однак, майже всі оповіщали його про свої набіги. Він навіть провадив переговори з удовою Владислава та польським урядом. По смерті короля Примас Гнізна скликав надзвичайний Сейм і, відповідно до звичаїв краю, узяв керівництво державою у свої руки. Небезпека була така велика, що на першому ж засіданні Сейму було ухвалено зібрати військо чисельністю 36 тисяч воїнів, крім ополченців з кожного воєводства».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 Вони радо на це погодилися, однак, зазнавши незабаром крайньої жорстокості від місцевих магнатів, змушені були відповісти силою на силу. Вони говорили чистісіньку правду, однак їхні слова відразу ж викликали справжній вибух у семі. Радники покійного короля були звинувачені у зраді батьківщини у пошуках миру з козаками.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 Об'єднають свої зусилля, вони дуже легко поставлять на місце те небезпечне і непоправне козацьке плем'я, що має такий згубний вплив. Гінця із листом до царя перехопив козацький дозор, де пеша опинилася у Хмельницького. Звісно, він не дізнався нічого нового про щорізь сілья, Проте він нікому не поскаржився, хотів виграти час для воєнних приготувань і був зацікавлений у продовженні переговорів. Отож, він надіслав свою відповідь, заповняючи так само, як його посли, у своїх миролюбних намірах і відданості Речі Посполитій. Однак на претензії Сейму відповів своїми власними. За його словами, лише Вишневецький винен у тому, що війна стала такою жорстокою. То він показав взірець насильства і жорстокості. Чи ж варто дивуватися, що якийсь неотесаний кривоніс виявився безжалісним у своїх?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 За його наказом було скарблено на горло кількох зайшлих розбишак, та вже незадовго після того кривоніс дуже потрібний сорати Хмельницького, був звільнений і повернув собі його ласку. Повсталі продовжували опустошення, і радше керовані порадами Хмельницького, аніж ніж ним стримувані, кидали свої відчайдушні ватаги аж до передмість Варшави. Коли Кісіль, із призначеною сеймом комісією вирішив податися на Україну, його поїздка безперервно відкладалася через різні нові перешкоди. То шлях їм перетинали озброєні ватаги, і треба було витратити багато часу, щоб з ними переговорити, хоча комісарії показували пропускні свідоцтва із печаткою Запорізького війська. А крім того, мали ескорт регулярного козацького війська то поширювалися чутки, що депутація з України була посаджена на палю у Варшаві і збунтована чернь хотіла для відплати порубати комісарів. У кожному місті, в кожному селі їхня поява викликала бурхливі сходини люду, який із зброєю у руках обговорював умови миру, що йому хотіли нав'язати. Діставшись врешті-решт до українського прикордоння, польські депутати із жахом дізналися, що неподалік перебуває Хмельницький на чолі 80 -ти тисячного війська. Він переказував їм, що всі його зусилля для укладення миру виявилися даремними, і він не хоче всупереч волі народу вести переговори з Польщею. У розпачі Кисіль не спробував навіть з ним зустрітися і подався із своїми супутниками в польський табір, розбитий у Глинянах. Сподівання на мирне вирішення проблеми затримало воєнні приготування поляків. Пам'ятаємо, що коронний і польний гетьмани були татарськими бранцями. Треба було призначити інших воєначальників. Якийсь час згадали, що булаву командуючого одержить Вишневецький, але своєю пихатістю він нажив багатьох ворогів та й був надто гордий, щоб випрошувати голоси рівних собі. Крім того, вважали небезпечним обирати людину, відому своєю ненависті до козаків у той час, коли з ними ведуться переговори. Сейм призначив командувачем коронного війська багатого і впливового князя Домініка Заславського, більш знаного розкошами і пристрасті до розваг, аніж військовим талантом. Його помічниками стали. Конецпольський юнак сміливий до вічей душності, але, як і його начальник, неспроможний керувати воєнними операціями. І Микола Остророг, який у той час вважався серед своїх співвітчизників відомим ученим, бо мав бібліотеку. Хмельницький добре їх знав і серед козаків називав їх глузливими прізвиськами. Заславський був Периною, Конецпольський – Дитиною, а Остророг – Латин. Обурений тим, що сейм надав перевагу таким нікчемним людям, Вишневецький спочатку поклявся бути безстороннім спостерігачем назріваючої битви. Однак при перших пострілах войовничий запал князя поборов його стриманість, і він знову взявся за зброю, підняв кілька військових загонів і вирушив у похід, готовий провадити свою власну воєнну тактику, ігноруючи накази регіментаря, призначеного сеймом. Але і коронне військо, так само, як і він, не поважало своє військове керівництво. Замість того, щоб правувати в генеральний штаб Заславського у Глинянах, значна частина шляхтичів приєдналася до Вишневецького. За їхнім прикладом, пішло кілька капітанів-чужинців. Таким чином, коронне військо за своєю чисельністю і за рівнем вояків було значно слабше, ніж це вважалося на Сеймі. До того ж, воно було об'єднане великою кількістю спорядження та людей, котрі не брали участі в битвах. За місцевими звичаями, польські магнати навіть у військових походах оточували себе надзвичайними розкошами, що, певно, перевищували розкоші їхніх пишних замків. Один капітан чи навіть звичайний гусер потребував кількох возів із наметом, обставою, інколи з рідним начинням, не мовлячи вже про різноманітну провізію. Вуздечки та кінська збруя були з важкого срібла. Оксамитові чепраки були оздоблені золотом або перлами. Вони чванилися тим, що у польових умовах мають не менш пишні столи, ніж у Варшаві, так само довго бенкетують. Багато польських вояків, як і їхні предки-скіфи, возили все своє майно за собою. Отож, за військом тягнулися довжелезні обози, наладовані всяким непотребом, Воно мусило харчувати натовп слуг та блазні, від яких годі було чекати якоїсь допомоги. Один польський історик, свідок тієї нестрімної розкоші, зауважував, що у стані Заславського було більше срібла, аніж свинцю. Вражений і стривожний безладдям, що панувало в його війську, Заславський вирішив поступитися своїм гонором головнокомандувача спонукати Вишневецького діяти разом для спільного порятунку. Він подався у стан князя і ім'ям вітчизни закликав об'єднати їхні зусилля. Завагавшись на якусь мить, Вишневецький ладом був поступитися, коли ж то якесь необережне слово поранило його чистолюбство. Вдалося лише вирвати його згоду брати участь у військових радах, що ж до об'єднання свого корпусу з коронним військом, то цього навіть не хотів слухати і став окремим табором за кілька миль від штабу головнокомандувача. Такимсь ладом поляки наступали на козаків. Хмельницький скликав основних ватажків повсталих і зібрав майже стотисячне військо. Правду кажучи, переважно більшість його воїнів складали селяни, котрі щойно покинули свої лемеші і мали на озброєнні лише ціпи та коси. Однак його українські козаки, здавна згуртовані в загони, були відважними та войовничими і самі являли більшу силу, ніж дві разом узяті польські армії. Під їхні прапори пристало багато добровольців, воїнів-професіоналів, донських козаків, волохів, угрів, шукачів пригод із різних країв. Нарешті із добірними частинами прийшов йому на допомогу Тугайбей, Перекопський Мурза. Козаки розбили табір під Пилявцями, селищем, оточеним болотами і лісами. Перед ними текла досить широка ріка Пелява. Щоб спонукати поляків рушити бродом, козаки не зміцнювали оборону берегів, хоча передній край і обидва крила були захищені ярами і завалами дерев. До кількісної переваги та абсолютного послугу війська Хмельницький додав ще й повну обізнаність завдяки своїм вивідникам. У той же час поляки, котрих усі волинські селяни вважали своїми ворогами, діставали не повні, а часом і навіть підступні свідчення. Хмельницький ніколи не поспішав починати бою, якщо можна було вдатися до хитрощів. Він знав, що з кожним днем сили його війська зростають, а сили ворога зменшуються. Як тільки коронне військо з'явилося на берегах Пиляви, він написав Заславському, що стомлений громадянською війною, мріє лише про мир і просить його визначити умови миру, бо певний, що ніхто справедливіше від нього цього не зробить. Пастка була аж надто очевидна, і неважко було побачити, що Хмельницький хоче виграти час, чекаючи підходу Тугайбея. Проте початок переговорів був із захопленням зустрінутий головнокомандувачем, який тішив тим свій гонор. Більшість шляхтичів, однак вважала, що вистачить однієї битви, аби завершити війну, обурювалися новим зволіканням і звинуватила Заславського у змові з керівником козаків. Зібралася військова рада. І як то бувало на всіх зібраннях польського сейму, дискусія перетворилася у гострі звинувачення та окремі перепалки. Щойно прибувши в табір, Кисілі, як звичайно, підтримував більш поміркованих. Його грубо образили, відверто звинувативши в державній зраді Запально вимагаючи розпочати бій Не в силі більше стримуватися Вишневецький з такою огидою говорив про млявість З якої ведеться війна Що Заславський був змушений скористатися Своєю владою головнокомандувача І припинити суперечку Звичайно, мовив він, перемога не викликає сумніву Але якими будуть її наслідки? Якщо ми знищимо ворога Ніхто не втратить більше від мене. Якраз мої власні селяни становлять основну силу бунтівників. Чи ж повинен їх вбивати, якщо можу спокійно їх утихомирити? Дуже добре розумію охоту битися тих наших добродів, які не мають маєтків у руських воєводствах. Щодо мене, то я не прагну знищувати своїх селян. Я ж не буду сам обробляти землю і зовсім не соромлюся того, що ладен тим людям вибачити, якщо вони будуть мені послушні». Розсердившись, Вишневецький вернувся у свій табір, поклав собі більше не зв'язуватися з такими незугарними полководцями. Як би там не було, комісари для ведення переговорів із козаками були визначені, і втрачено аж два тижні в розмовах з ними, а за той час повстанці щодня одержували підмогу, і не припиняючи воєнних дій, їхні загони грабували та плюндрували замки на очах польського табору. Врешті-решт Заславський зрозумів, що його дурили, одержав від Вишневецького повідомлення, що походом ідуть татари і незадовго приєднаються до козаків. Довго не хотів цьому вірити, та врешті змушений подивитися правді у вічі, відступив перед вимогами своїх офіцерів і прийняв рішення іти на ворога. Ми вже казали, що річка Пилявка розділяла два ворожі стани. Річку перетинала вузька гребля, що виходила на рівнину Козаки звели своє укріплення довкола Пелявицького замку Який Хмельницький обрав для свого штабу 20 вересня 1648 року коронне військо, поділившись на три частини Форсувало Пелявку, не зустрівши з боку козаків особливого опору Перейшовши греблю, центральна частина розвернулася на рівнині Правий і лівий корпуси подолали ріку Бродом, однак наштовхнулися на сильного супротивника, що окупався у густому лісі, в якій годі було проникнути. Центральна група, що відкинула козаків у їхній шансі, була сповнена завзяття і вимагала негайного наступу. «Вистачить ще одного гарматного залпу!» – кричали жовніри. «І корник буде наш!» – вони показували на Пелявицький замок. Проте Заславський вважав, що для одного дня цього досить І зупинився Назавтра, 21 вересня, у наступ пішли вже козаки Великою силою вони атакували ліве крило Змусили його вернутися через спилявку І впродовж дня тривожили поляків безперервними перестрілками Козаки зазнали лише однієї важкої втрати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 Однак ніхто не засумнівався у правдивості слів попа, коли назавтра побачив, як на рівнині розгорнулася лінія татарської кінноти. Говорять, що Хмельницький вдягнув частину своїх козаків у татарський одяг, щоб таким чином обдурити шлях. Упевненість змінилася неспокоєм, коли в польському таборі побачили грізних на той час вершників. Жовніри вхопили зброї і кинулися в бій, запально, метушливо.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 Звинуватили один одного в помилках, допущених того дня, а далі зійшлися лише на одному. Треба якнайскоріше зняти із себе відповідальність за поразку, яку вважали неминучою. Вирішили просити Вишневецького очолити військо, і відправивши гінця, покинули табір, не залишивши жодного командира, не давши жодного наказу, так, нему би вже все тут сповнили, лише попередали кількох своїх найближчих друзів, турбуючись про їхню безпеку. Військо дізналося про втечу свого командування посеред ночі. Відразу з усі біч пролунали крики «Рятуйтеся, хто може!» Кожен хапав те, що мав найціннішого, і кидався чимдуш із табору. Полишали намети, гармати поранених. Усі втікали в беззладні, ніхто не знав, куди саме. То вже не було військо, а лише натовп, що кинувся у безвість. Як тільки стало на світ –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 Бути переможеним селянами гордовитому лицеві здавалося ганебнішим, аніж померти від руки шляхтича. Прийнявшись нарешті почуттям обов'язку, він пробує зібрати втікачів і з рештою жовнірів прикрити відступ. Однак його намагання виявилися марними. Двадцять разів, ризикуючи бути вбитим чи взятим у полон, він сам опинився у тому нестримному потоці чи радше очолив його безладний рух.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 Було очевидним, що сам він схилявся до другого, однак усі воєначальники, запалені недавнім успіхом, вигукнули в один голос «У Польщу! Покінчимо з ляхами!» Одночасно вони попросили його прийняти звання та клейноди Гетьмана, від яких він постійно відмовлявся. І на цей раз Хмельницький відповів, що хоче отримати їх від новообраного короля. А втім, удавши, що поступається бажання своєї ради, а насправді проводячи свої власні плани, він відправив своїх полковників у руські провінції немоби для того, щоб скликати новобранців і проганяти поляків, а сам із головним військом почав облогу Поведінка Хмельницького за цих обставин зовсім справедливо видається вельми дивною. Добродій Костомаров пояснює її доволі таки мало правдоподібно – Визнаючи якесь почуття патріотичного жалю, якого негоден був у собі побороти старий козак, ми гадаємо, що він надає надто великої честі його почуттям, а не враховує його політики. Насамперед, доволі важко повірити в польський патріотизм мешканця України і допустити, що полкому Схизматові заманулося пошанувати своїх гнобителів-католиків, що вождь селянської нації зберігав якісь доброзичливі почуття до аристократії гнобительки. І нарешті, якщо така любов до Польщі в нього колись існувала, чи ж не дивно, що вона виявилася після стількох ударів, завданих Польщі на його очах і за його наказом? Однак... Ми не думаємо абсолютно заперечувати того, що на Хмельницького могли справити вплив давні спогади, колишні звички, завдяки яким він пошанував і місто Варшаву, і знесилений уряд, що звався «Річ Посполита». Проте нам, видається, що основною рушійною силою тут були певні його власні інтереси та інтереси України, які він ототожнював і своїми. Чи міг би Хмельницький бути самостійним володарем – а Україна вільною та незалежною. Навіть, якщо він цього і бажав, ця мета видавалася йому надто недосяжною і надто складною. Для себе він хотів фактичної влади, для країни справжньої незалежності. Мало взагалі турбувався зовнішньої видимості цього питання. Ладен був визнати номінального володаря за умови, що така васальна залежність матиме на увазі лише вияви поваги з його боку. Будучи проводером повсталого війська, чи радше, мабуть, тому, що сам він більше ніхто-небудь інший потерпів через недисциплінованість тих ватах, що йшли під його знаменом, хотів якогось давнішого впливу вішого імені, аніж його власне, щоб тримати в руках ті загони, котрими в мирний час було керувати ще важче, аніж під час війни. Польський король, Річ Посполита – це були поняття, що мали владний вплив на народні маси. З другого боку, якщо уряд польської аристократії-гнобительки примусив його вжити зброю, Хмельницький і сам був певним аристократом щодо повсталого плепсу. Козак, Вільна людина, що вже народжувалася воїном, вважав себе набагато вищим от закабаленого селянина. Запорізький січовик вважав себе вищим от звичайного козака так само, як давніший спартанець був вищий от лакедемонянина. Запорізький полководець поділяв ці пересуди. Можливо, він так само, як і Заславський, думав про те, що селяни потрібні йому для того, щоб обробляти землю. Проте він аж ніяк не хотів би рахуватися з повстанцями, залучати їх до свого уряду чи задля них змінювати свої плани. Межа між козаком та селянином була глибока. Лише релігія та ненависть до спільного ворога їх єднала. Звичайно, Хмельницький хотів би поліпшити становище селян, однак він не наважувався відразу ж поставити їх в один ряд з козаками. Одно слово – він не гадав нищити Польщу, бо хотів забезпечити незалежність України під захистом могутньої держави, яка ще мала силу в Європі. Після своєї перемоги він думав над тим, щоб стати васалом шанованого короля, однак мав на увазі, що сам вибиратиме цього покровителя і ним управлятиме. Щодо цього, події не виправдали його розрахунків. А як саме, ми про це скажемо. Пізніше. Хмельницький вичікував зі своїм військом, не нападав на противника. Ведучи військо на Львів хотів виграти час і дати можливість сеймові вибрати короля. Справді облога велася доволі мляво. Козаки не мали ні інженерів, ні важкої артилерії. Польовими гарматами вони нищили покрівлі будинків і перестрілками з гарнізоном хотіли викликати заворушення серед населення, особливо простолюців, які у своїй більшості належали до грецького обряду. Побутує дивний переказ, пов'язаний з облогою Львова. Серед найбільш завзятих захисників міста були ченці монастиря Бернардинів, що стояв неподалік захисних валів. Той монастир перетворився на справжню твердиню, його ченці завжди першими бралися за зброю, чи то відбиваючи штурм, чи то придушуючи голодний бунт мешканців. Дізнавшись про контакти Хмельницького з деякими руськими ремісниками, вони наказали сповістити, що кожної суботи влаштовують обід для жебраків обидвох обрядів. Першої суботи в монастирі зібрався натовп людей. При вході до трапезної, який Щернець попереджував, що пісний стіл приготовлений для католиків, а м'ясний – для православних. Руський люд посідав за той стіл і взявся надолужувати свій довготривалий піст, коли ж якийсь бернардинець кличе одного з них немовби для таємного повідомлення. Незадовго кличуть ще одного русина, далі ще одного, вже третього. Жоден із них не повернувся. Коли вони виходили, чернець убивав їх сокирою і кидав у криницю. Чи так воно було, чи ні, цього ми не знаємо. Однак цей переказ, збережений українськими літописцями, свідчить, до якої крайності дійшла релігійна ненависть у Польщі. Упродовж кількох тижнів облоги козаки знищили або спалили багато домівок. Вони перетяли водогін і так щільно блокували місто, що в ньому стала відчутною загроза голоду. Остерігаючись простого люду, міські патриції запропонували капітуляцію. Хмельницький – Чемно прийняв їхнього парламентарія, жалкуючи, що війна спричинила такі лиха мешканцям Львова. «В тому нещасті, від якого постраждав насамперед я, – казав він, – винен лише Вишневецький. Моє військо роздратоване, воно хоче страшенно на вас помститися, а я безсилий вас захистити!» Описавши їм жахливу картину, яка їх чекає, він дав зрозуміти, що запорізьке військо задовольниться викупом, Точніше, субсидії, яка потрібна йому, щоб заплатити своєму союзникові татарському Мурзі. Тепер йшлося й про те, щоб визначити суму. Хмельницький хотів 200 тисяч дукатів. Проти цього заперечили. Він послав позивачів до Тугайбея, той повернув їх до Хмельницького. Місто могло дати лише 16 тисяч дукатів готівкою, проте обложники погодилися взяти також срібне начиння і різний крам. Побирали костюли та монастирі, у козацький табір позносили тканини, обставу, коштовності, а ще потрібні були подарунки для полковників, старшин, сотників. Одне слово, то був організований полюбовний грабунок. Грізні бернардинці, які до останньої хвилини були проти капітуляції, заявили про своє право не сплачувати насильні контрибуції і, здається таки, зуміли її уникнути. З-під Львова – Хмельницький рушив із військом на Замостя. Облога Замостя достеменно нагадувала облогу Львова. Козаки не спромоглися заволодіти цим добре укріпленим містом і щесельним гарнізоном, проте виснажили його безперервними атаками, настрахали жорстокою блокадою і врешті-решт, погодившись на викуп, зняли облогу. Поки тривала облога, а повстанці продовжували спустошливі набіги – Польський сейм, зібравшись у Варшаві, мав намір вибрати короля. Звичні інтриги з такої оказії, здавалось, так поглинули увагу виборців, що вони забули про небезпеку, яка нависла над батьківщиною. Хиткий трон мав багато претендентів. Єдиний, хто міг би дати жовнірів, поповнити скарбницю і мав військовий досвід, був Стефан Ракоці, трансильвальський князь. За корону він брався знищити грецьку схизму. Його несподівана смерть заскочила сейм, котрий вже було розпочав попереднє приготування. Залишилися два брати покійного короля – Карл та Ян Казимир. Вони мали сприятливі умови, оскільки в Почіаграс складалася позитивна думка щодо права на успадкування королівського трону. Обидва брати були кардиналами, належали до ордену єзуїтів, обидва розраховували на відречення від духовного сану. Кажуть, що вони були суперниками не лише за корону Владислава, а й за руку його вдови Луїзи Марії де Гонзаги, котра в сорок років зберегла ще свою юнацьку вроду і привабливість до тепної вдачі, завдяки якій була знаною при французькому дворі. Певна того, що буде правити під іменем одного з братів, віддала перевагу Янові Казимиру і умовила французького посла підтримати його домагання. Однак... Наймогутнішою її підтримкою був грізний ватах козаків. Не знаємо, які стосунки могли існувати між Хмельницьким та князем Яном Казимиром. Можливо, вони датувалися тими часами, коли Владислав вів із козаками переговори, аби їх підбурити на війну з турками. Як би там не було, Хмельницький відкрито став на його бік. Довірники Хмельницького, а тепер він був досить багатий, щоб мати не одного довірника на сеймі, заявили, що елекція Яна Казимира покладе край громадянській війні. У противному разі, війська, що стоять під замосцям, правитимуть на Варшаву. В жалюгідній ситуації країни князь Карл не наважився наполягати, погодився на зречення трону задля інтересів Речі Посполитої і зняв свою кандидатуру. На вольській рівнині. Сейм обрав королем Яна Казимира, а на видноколі диміли замки, підпалені козаками. Новообраний король насамперед повідомив особистим листом Хмельницького про свою елекцію. Він благав його відвести військо на Україну, чекати там комісарів, які задовольнять скарги козаків та руського люду. Обіцянки короля були дещо невиразні, однак він погоджувався, що скарги козаків обґрунтовані і, здавалось, був схильний вважати, що запорізьке військо не повинно підлягати польському воєводі. Що ж до проблеми релігії, то тут він був ще менш чітким. Козаки не хотіли мати на Україні ні єзуїтів, ні уніатів, а єзуїтові, кардиналові, важко було стосовно цього брати на себе якісь зобов'язання. Однак Ян Казимир схильний був робити все, аби лиш повернути собі прихильність підданих, яким завдячував короною. Хмельницький не сумнівався у його щирості. Дізнавшись про рішення сейму, виявив велику радість. Козацькі гармати славили елекцію Яна Казимира скоріше, ніж прозвучали постріли салюту в замості. Хмельницькому здавалося, що дійшов до такого стану, який передбачував ще з перших літ королівства Владислава і котрий був настійною метою його політики та всіх його зусиль. Номінальне панування польського короля і фактична незалежність України. Сповнений надії, він швидко покинув Польщу і відвів свої полки в міста їхнього постою. На початку січня 1649 року зустрінутий радісними вигуками населення Хмельницький тріумфально в'їхав до Києва, святого міста руського люду. На зустріч йому вийшло православне духовенство і вітало його як визволителя. Однак у тих провінціях, з яких він виводив війська, лишалася більшість нерегулярних загонів, що йшли під його знаменом. Нічого не говорилося ні про інші руські провінції, ні про повсталі ватаги. Ми вже казали, що, незважаючи на свою відданість православній вірі, Хмельницький лише побіжно цікавився долею руських селян. Як вождь запорізького війська, він вважав, що його першою турботою, першим обов'язком є слава та добробут козаків. Третя. Повернувшись на Україну, Хмельницький, здавалось, занедбав народні справи і думав лише про себе. Чи то вважав, що все вже завершено, чи може хотів дати відпочинок натрудженому безперервними хвилюваннями тілові, а може відчував врешті якусь шалену радість від таких звиттях. Він розривався між ревним сповненням релігійних обрядів – і буйствами властивими його співвітчизникам. Цілими годинами лежав розпростертий перед іконами святих, а потім зачинявся з віщунами або ж бенкетував із старшинами, наспівуючи їм пісень. Хоча й був він інколи суворий та гордовитий, особливо з полковниками. Проте всі ті диватства сприймалися по-доброму і зовсім не шкодили його дивовижній владі. Приблизно тоді ж він повернув собі жінку, яку викрав і пошлюбив Чаплинський, про що ми говорили раніше. Звісно, Чаплинський не чекав помсти з боку ображеного мужа і постарався залишити межі України. Пані Хмельницька була його комою. Корінфський митрополит Йосафат, якого тоді називали патріархом руським, знайшов, що така релігійна спорідненість визнає недійсним другий шлюб і дав підтвердження першого. Пані Хмельницька повернула собі і колишню віру, і колишнього чоловіка. Перемоги Хмельницького привернули до України та її полководця увагу всіх сусідніх володарів. Вони почали шукати з ним спілки. У своїй резиденції в Переяславі він приймав посланців трасильванського князя Георгія Ракуці, посланців султана і московського царя, Мельницький вітав їх щедро і невгамовно. Справжній козацький ватажок, збагачений своїми звитягами, частував гостей житньою горілкою і золочених чарок. Його жінка набивала люльки і запалювала їх. Козацькі старшини, збуджені вином, лякали чужоземних посланців своєю буйністю та звичкою встрівати в перепалки. Часто становище послів було скрутне, розповідає, що якось трансильванський посланець, котрий був змушений сидіти на такій гулянці, мовив одному із своїх колег, «Прикро мені, що прийшов до того жорстокого бидла!» Трансильванський князь не хотів нічого більше, як стати польським королем, і був готовий поділяти владу з тим, хто дасть йому корону – порта, пропонувала Хмельницькому, що візьме Україну під свою опіку, а йому дасть титул рівний титулові великого господаря. Що ж до царя, котрий вітав козаків із перемогою, завдяки якій вони відомстили за православну віру та відновили її, він закликав їх до примирення з Польщею. Незважаючи на велике бажання повернути собі воєводство, яке відібрали в Росії Сегізбун та Владислав, московський царський двір – не хотів брати собі за спільників повсталих проти панів-селян. Він боявся, щоб ця пожежа не перекинулася на північ та схід. І справді, бояри, власники Кріпаків, мали б боятися таких спільників, як козаки. Їхні інституції могли би стати небезпечною спокусою для московитів. Прибуваючи на Україну, польські комісари були трохи ображені тим, що їх випередили чужоземні посли, котрі ведуть переговори з Хмельницьким, як із незалежним володарем. До того, продовжу цієї подорожі, перед їхніми очима поставало дуже сумне видовище. Зруйновані або сплюндровані костюли, пограбовані або вщент спалені замки. Замість колишніх покірних і слухняних селян вони знаходили сповнене зухвальства воїнів, на кожному кроці їх ображали і погрожували. Якби не охорона регулярного козацького загону, навряд чи дісталися б вони до головного штабу в Переяславі. Існує реляція з подорожі польських комісарів, і Добродій Костомаров широко її використав. У ній день за днем описуються страждання, різноманітні труднощі, яких вони мусили зазнати, а крім того, міститься дуже цікава розповідь, чи радше звіт, про всі розмови з Хмельницьким. Гадаю, що складеться хибна думка про українського гетьмана, якщо судити про нього лише з тієї реляції. Польські посли побачили зухвалого від перемоги варвара, грубого, часто підпитку, який дозволяв собі екстравагантні вчинки. Яким чином розпізнавати в ньому гетьмана, котрий, ставши, так би мовити, ногою на горло Польщі, зупинив свої переможні ватаги і на одне лише слово короля повернув їх на Україну. Мені здається, що в Переяславі Хмельницький грав комедію перед поляками і козаками, аби втілити той план, який давно вже виношував, і про який ми намагалися вже говорити. Йому залежало на тому, щоб змусити Сейм прийняти ті мирні умови, які він їм хотів запропонувати. До того ж, їх треба було ще затвердити на козацькій раді, захмелілі від перемоги. Він переслідував цю подвійну мету, страхаючи польських послів, показуючи повну готовність відновити воєнні дії. Не заважаючи власним воїнам задовольнити своє чистолюбство, він робив їх більш поблажливими до умов мирного договору. Їм досить було побачити, що ворог принижений їхнім обранцем. Вічливий і привітний з послами, Хмельницький міг викликати недовір'я у своїх козаків. І навпаки, вони підпишуться без додаткового обмірковування під усіма умовами, які він, здавалось би, нав'язує послам, трактуючи їх суворо та загрозливо. Ось так, на мою думку, можна пояснити його поведінкою, очевидно, на відповідність між тим, що заявляв на Переяславських переговорах, та дійсною стриманістю у своїх вимогах. Уже з першої зустрічі Хмельницький ввійшов у свою роль. «То була наша родинна сварка», – мовив він до послів, «і дай Боже, щоб вона закінчилася миром. Господиня вже принесла борщ, покуштуємо його і вип'ємо за добру нашу злагоду». Шляхетним послам не дуже приємно було сідати за стіл із козацькими полковниками, тим паче з чужоземними послами. Вони попросили призначити день та місце, де могли б вручити знамено і гетьманську булаву – клейноди гетьманської влади, якою король щойно наділив Хмельницького. Той вибрав наступний день та Великий Переяславський Майдан, бо у козаків усе відбувалося просто неба. Молоді шляхтичі з польського посольства розгнівалися. «Ми там змішаємося з тим набродом», – казали вони. «Це образливо для речі Посполитої!» Кисіль закликав їх до спокою. 10 лютого 1649 року королівські комісари з'явились на площі, де їх чекав Хмельницький, одягнений у пишне хутро Чорнобурку, оточений своїми полковниками та старшинами. Біля нього майоріли бунчуки, що в козаків, як і в татар, слугували знаменами. Площа була вщерть заповнена воїнами. Кисіль ступив крок наперед, тримаючи в одній руці королівський лист, а в другій – булаву, військовий жезл, ручка якої була інкрустована сапфіром. То була відзнака головного командування і символ гетьманської військової влади. «Його величність», – почав Кисіль, – «веліла мені вславити цими ласками ясновельможного гетьмана і ціле запорізьке військо». Кисіль вважався красномовним, і цією фразою розпочинався, мабуть, заздалегідь вивчений виступ. Коли ж то один із полковників нараз перервав його. «Король – це король! А ви всі корольки!» – вигукнув він. «Уже віддав висієте серед нас смуту, а тепер прийшов час заплатити за побиті горшки! А ти, Кисілю, покинув нас, став поляком, а ми вважали тебе нашим кістю від костей!» Хмельницький зажадав, що полковник замовк. Трохи зняковіли від тих слів і козацького гомону, оратор відклав свій урочистий виступ і, не ні слова, вручив Хмельницькому балову і малиневий стяг із польським орлом та написом Король Казимир. Натовп якось не дуже схвально прийняв цей королівський дар. Хтось вигукнув Непотрі нам ті ваші витребеньки». Підійшовши до Кисіля, полковник Джеджалик мовив «Думаєте, що вхопили нас і заклали ярмо на шию? Та ми не спіймаємося на ваші солоденькі слова. Ми розмовляємо шаблями. Займайтеся своєю Польщею і лишіть нашу Україну». Джеджалик був одним з улюбленців Хмельницького. Саме він убив колишнього гетьмана Барбаша. «Чорт би тебе побрав!» – вигукнув Хмельницький. «Я хотів дещо сказати цим панам, а через тебе все забув». А нічого, згадаю. А поки що ходімо до столу». Гомеричним буйством і вдаваною патріархальною добродушністю Гетьман не менше от своїх нестримних полковників доводив комісарів до віччя. Кілька днів важко було нав'язати якісь поважні розмови. Коли за столом заходило про політику – Козацькі полковники на свій лад пояснювали, чому вони взялися за зброю, розпалювали один одного з про образи, яких спізнав їхній край, і, здавалось, від погрозливих слів, готові прийти до конкретних дій. А коли один польський ксьонс засумнівався, що Хмельницький точно поінформований про якийсь факт, що згадувався у розмові, один із полковників крикнув, «Як ти, попе, наважуєшся виправляти нашого гетьмана?» і, схопивши свій пернач, ледь не розбив йому череп. Добре, що тих завчасно вийшов за столу. Обід змінювався обідом, а переговори не розпочиналися. Годі було домогтися, щоб гетьман призначив день початку переговорів. Занепокоєний Кисіль подався до покої Хмельницького і застав його за столом із полковниками та трансільванським послом, який готувався до від'їзду. Стіл був заставлений пляшками горілки, і всі гості, здавалось, були вже на підпитку. При першому ж слові Кисіля Хмельницький з досадою мовив. «Усі питання та відповіді завтра. Сьогодні я п'яний. Тільки думив пивчарку з триминного з горцем. Негоден тепер». Довго балакати, але ваша комісія все знатиме. Через три не менше чотири тижні знову почнеться війна. Всіх вас, панове поляки, повиганяє звідсіль, будете в мене під ногами, а потім продам вас туркові. Король є король. Хай водить за ніс шляхту, герцогів, князів. Я хочу, щоб він був вільний. Якийсь князь одну дурницю його карають на горло. Коли ж таку дурницю чинить козак то це вже моя справа. Ось у чому полягає справедливість. Правда, я незначна людина, але мене підніс Господь і настановив володарем у своїй землі руської. А на цьому – на добраніч. Усі питання та відповіді – завтра. Гетьман вільно розмовляв польською мовою, однак використовував українську мову, певно для того, щоб… Його краще розуміли полковники, і, може, для того, щоб у всьому наслідувати незалежного. Назавтра Кисіль застав Хмельницького більш зібраним, але не менш гордим та різким. Влагав його зважити до їхню спільну віру. «Чи ж ваша світлість хоче, – запитував він, – віддати на поталу нечистивцям Польщу та Руську землю, православну віру і наші світі церкви? Може, маєте якусь особисту образу?» Дістанете сатисфакцію? Чаплинський вазобразу, Він буде покараний. Якщо запорізьке військо досить велике, якщо йому бракує землі, король готовий піти на додаткові поступки. Може, хочете збільшити його з 15 до 20 тисяч? Назвіть кількість. Якщо козаки хочуть воювати, чи ж то не краще воювати з поганцями, аніж із християнами? Повірте мені, що його величність буде вдячна, якщо ви відведете свої війська на кордон. «Досить балачок», – вигукнув Хмельницький. «Мали час говорити зі мною, коли Потоцький проганяв мене за Дніпро. Мали ще час після жарту на Жовтих водах, після Корсунської битви, навіть після Пилявців. А тепер надто пізно. Але я вам висловлю усе, що хочу. Отож, слухайте. Я хочу звільнити весь народ руський від дляцької неволі». За мною піде двісті тисяч, триста тисяч козаків Ціла орда сяде на коней. Уже йдуть ногайці Неподалік від мене Тугайбей Мій брат, моя душечка Єдиний на світі сокіл Він піде туди, куди я лише й забажаю За мною Україна, Поділля, Волинь Я дійду до Вісли Дивитимусь на ляхів, де б вони не були Сидіть, ляхи, мовчіть, ляхи А надто кричатимуть за Віслою то заспокою їх. Не хочу на Україні ні князя, ні шляхтича, а схоче котрий наш хліб їсти. Хай буде послушний запорізькому війську і не думає навіть іти проти короля. Мовлячи ці слова, Гетьман тупотів ногами і рвав на собі волосся. Він виглядав немов якась фурія, а від його голосу ми аж ціпеніли, писав один із комісарів свідків тієї сцени. У мові Хмельницького можна помітити незмінну повагу, з якої він ставиться або вдає, що ставиться до королівської влади. Нема для нього після інтересів запорізького війська інтересів дорожчих від королівських. Чи бачив він як політик серйозні вади польської конституції, а може згадував ті часи, коли разом із Владиславом плекав проти неї змову і сподівався знайти в його наступникові спільника проти тієї шляхти, з якою поклявся воювати до скону. Жив у ті часи в Переяславі польський шляхтич на прізвище Митяговський, який зазнав у Польщі переслідувань за свої релігійні переконання. Був аріанцем, тоді в Польщі проживали аріанці. Змушений рятуватися – Знайшов притулок серед козаків, які не дуже добре знали, хто такі аріанці, але гарно його прийняли як людину, що страждала від католиків. Хмельницький дорожив і ставився до нього на вдивовижу доброзичливо. Отож, королівські комісари звернулися до Митяговського, благаючи його скористатися із свого впливу на грізного гетьмана. Митяговський увійшов до покою Хмельницького – і відважно спитав, що той думає робити. Звісно, він не думає тримати комісарів заложниками, бо навіть невірні не чинили такого злодійства, а тому повинен відправити їх із категоричною ультимативною відповіддю. Гетьман витягнув з підсукна папір, на якому були викладені українською мовою, не вельми дипломатичним тоном, такі пункти, які він просив передати комісарам. Перше. В українських воєводствах ліквідовується назва уніацької церкви і будь-яка згадка про неї. Друге. Не буде ніяких католицьких чи уніацьких церков. Третє. Київський митрополит матиме перший, найвищий чин після польського примаса. Четверте. На українських землях воєводи і каштеляни належатимуть лише до православної віри. П'яте. Запорізьке військо дістане всі колишні привілеї. Шосте. Гетьман підлягатиме лише його королівській світлості. Сьоме. Усі євреї негайно покинуть межі України. Восьме. Ярема Вишневецький ніколи не здійснюватиме військового команду. Читаючи цей ультиматум, комісари переглядалися на му приголомшені і не могли вимовити ні слова. Нарешті, аби нав'язати якусь розмову, Кисіль спитав Хмельницького, «Якої буде кількість війська, і що він повинен доповісти королю про кількість реєстрових козаків?» «Навіщо кількість?» – відповів Хмельницький. «Буде стільки, скільки я бажатиму!» «Ваша ясна вельможність», – знову втрутився Митяговський – «Безперечно, не відмовить королю в тому, щоб повернути йому ту велику кількість його підлеглих, яку тримає полоненими». «То чиста випадковість», – відповів Хмельницький. «Хай король не хвилюється». «Але ж», – вів далі Митяговський, «навіть невірні відпускають з миром своїх полонених. Я сам був бранцем турків, і султан Ібрагім відпустив мене на батьківщину. Як же ви, ваша язна Діставши болову та знамено з рук його королівської світлості, триматимете в'язнями шляхтечів його дому. Більшість з них була взята в полон не на полі битви, а в своїх домівках, перш ніж дізналися, що оголошено війну. «Що подумають про вашу лояльність?» «Гаразд», – мови Хмельницький. «Той, хто потрапив мої руки волою Божою, повернеться тоді, коли в Литві перестане проливатися християнська кров. А до того...» Хай Потоцький навіть не тішить себе надією на зустріч з братом, який привласнив собі мою домівку на Поділлі. Я знаю, які жахіття творяться у Литві. Справді, повстання, що перекинулося на ту провінцію і було ще дужче розпалене і підтримане кількома присланими козацькими полками, зазнало жорстокої розправи з боку князя Радзевіла та його полководців. «А що тут робиться щоднини?» – вигукнув Митяговський. «Хіба щер не вбиває невинних? Не кидає їх у Дніпро? На наших очах грабують, рубають, топлять поляків». «Я сказав, і все. Тут я, пан і господар. Доволі балачок». Знову мовив Кисіль. «Ваша ясневельможність тільки но вручила нам свій ультиматум. Чи можна сподіватися, що в ньому...» Не буде ніяких змін. Нічого не можу обіцяти, відповів гетьман. Наші полки поки що роз'єднані, нема ще корму. Хай комісія відкладе свою роботу до вербної неділі, коли буде паша для коней, а до того часу польське військо навіть не пхається у київське воєводство. Аби якнайскоріше покінчити суперечку, Хмельницький нашвидкоруч переписав пункти свого ультиматуму і вручив його комісарам. Коли ж знову почали заполонених, він пообіцяв, що їх звільнить, як тільки матиме ратифікований договір. Більшого досягти не вдалося. Перед від'їздом Кисіль схвильованим голосом звернувся до Хмельницького. Нагадав, яка відповідальність паде на нього за поділ та знесилення Речі Посполитої. Він, християнин, спілкувався з невірними проти християн, привів його Польщу, робивши страшного лиха. Якогось дня, можливо, Україна зазнає таких самих страждань, як тепер Польща, тоді прийде до Хмельницького запізніле каяття за те, що пожертвував спільною вітчизною задля свого злопам'ятства Здавалось, гетьмана зворушила мова старого чоловіка Ніхто, відповів він, не о мене своєї долі А наша доля – жити з оголеною шаблею, поки Хочемо бути вільними. Краще загинути, аніж жити рабами. Добре знаю, що фортуна мінлива, та врешті-решт перемагає справедливість. Ми любимо і шануємо короля як нашого повелителя, але панів та шляхту ненавидимо смертельно. Хай перестануть робити нам зло, тоді буде легше укласти тривкий мир. Їм істачає лише дотримуватися наших пунктів. Та якщо надумають нас обдурити, буде смертельна війна. Бранці повернуться після ратифікації договору. Так і скажіть королю, за будь-яких інших умов жодна угода між нами неможлива. Комісари з подивом бачили, як при цих словах очі Хмельницького виповнили сльози. Як усім розповідали, що один із полковників, котрий називався «Чорнота», і був начальником генерального штабу Гетьмана, має у нього особливе довір'я. Аби використати всі можливості для успіху, комісари спробували зацікавити його долею в'язню. Прийшовши до полковника, застали його в ліжку із страшним болем голови. Непередодній був присутнім на гетьманському обіді. Зразу ж при перших словах послів вигукнув, що не втручатиметься у цю справу. Розумієте? Коли я попрошу його, щоб випустити із клітки тих пташок, то він вас туди посадить. Вважаючи себе знавцем людських характерів і не сумніваючись у тому, що кожну відданість можна підкупити, Кисіль відправив своїх колег і, не наважуючись відкрито щось пропонувати, розпочав здалеку. Хотів дати зрозуміти чорноті, що той сам дуже легко міг здобути гетьманське звання. Козак, який до того страшенно позіхав, надто втомлений, аби щось розуміти, враз перервав цю мову. Яке щастя, розповідає доповідач комісії, що ми не висловлювалися чіткіше, були б усі порубані на шматки. Чи не мали б посли багато чого навчитися у того захмілілого полковника, про якого так погано судили? 16 лютого 1649 року посли остаточно розпрощалися із Хмельницьким. Він наказав припровадити польських полонених і в присутності тих бідолах ще раз повторив свою обіцянку повернути їм волю, як тільки буде ратифіковано мирний догвір. Проте додав, що врешті-решт усе залежить від думки Козацької ради, а він не може знати, як вона вирішить. Потім подарував кисілю чудового коня і гаманець із шістьма стами червінцями, які той одразу ж роздав поміж бранців. На цьому завершилися Пер'яслівські переговори. Вони підігріли самовпевненість козаків і глибоко поранили гордість поляків. Хмельницький досягнув мити, і неважко було передбачити, що мир тут неможливий. Комісія доповіла, що козаки сповнені рішучості воювати, а Хмельницький вимагає лише одного – незалежності всіх руських провінцій. Королівські посли додали, що єрусалимський патріарх закрутив йому голову, надавши титул князя руського люду і переконуючи, що той буде другим Костянтином Великим. Запевняли також, що Тугай-Бей готовий рушити походом, а Хмельницький набирає різних пройдисвітів, незважаючи на їх національні ставірування, аби скласти з них платне військо. Не сумнівалися більше в тому, що навесні він рушить на Польщу із величезним військом. Хмельницький, як переможець, диктував умови договору, однак не міг гарантувати миру. Ціною запропонованих поступок, бо все залежало від згоди запорізького війська, тобто сили селенної звільнених селян, що були запалені своїм успіхом і бажали нових сатисфакцій. У крайньому разі, польські пани, зазнавши невдачі, могли пристати на вимоги ясновельможного гетьмана, який також був своєрідним вельможею, та у своїй гордості, Бунтувалися при думці, що мають рахуватися з черню рабами, які нещодавно тремтіли в їхніх ногах. Новий король Ян Казимир, а Хмельницький без надмірного чванства приписував собі його алекцію і вважав, що той буде сповнений вдячності до нього, зустрів мирні пропозиції з таким самим обуренням, як і його шляхта. З великим запалом вигукував, що треба кінчати з козаками не переговорами а зброєю. Зібрався Сейм, та вже перші дебати показали, що небезпека, яка загрожує вітчизні, не може згуртувати під однією хоругвою окремі фракції, на які розпався Сейм. Замість вишукувати засоби для ведення війни, опозиційна партія вимагала суду над регіментарями, яких звинувачували в пилявецькій поразці. Король став на їх захист, Крім того, вони мали численних та впливових друзів у сеймі, які не допустили до такого голосування. Зате опозиція зуміла нав'язати рішення, яке заборонило королю скликати наймане військо, однак погодилося, що в разі очевидної загрози він має право зібрати посполите рушення, тобто загальне ополчення населення. Щодо військового керівництва – то тут суперечка між двома сторонами була не менш запальною. Пам'ятаємо, що два найголовніші війначальники Речі Посполитої, Коронний та Польні Гетьмани були татарськими полоняниками. В Польщі ці посади надавали довічно, і йшлося лише про те, щоб призначити командувача тимчасового. Після Пилявецької битви Вишневецького призначили регіментарем. Себто тимчасовим верховним командувачем. Однак король недолюблював його, пам'ятаючи, що він на останньому сеймі підтримав кандидатуру Ракуці. До того ж, звинувачував його потаємних і підступних зносинах з угорцями. Йому справедливо дорікали за жорстокість до православних та українських селян, навіть з поміж самих поляків було доволі авторитетних голосів, які повторювали услід за Хмельницьким, що повстання на Україні викликане недоречною суворістю Вишневецького. І нарешті буквоїди, а їх було чимало на сеймі, поставили йому за провину те, що в час нападу козаків він розпорядився про поголовне озброєння свого воєводства, а це. Законним чином робилося лише з дозволу сейму чи короля. Отже, Вишневецького спочатку відсторонили від командування. А далі, коли зайшлося про призначення Верховного головнокомандувача, король зіткнувся з такою кількістю протилежних думок, з такими інтригами та небезпечним чванством, що йому не лишалося нічого іншого, як самому очолити найвище військове керівництво. Своїми регіментарями король призначив Фірлея, лянц та Остророга. Перший у відсутності короля мав забезпечити керівництво військом. Він був похилого віку, загальним улюбленцем та шанованою людиною, зовсім позбавленою чистолюбства і готовою відступити свої повноваження Гетьманові-Потоцькому, як тільки той повернеться з полону. Остророг – був одним із полководців невдах з підпилявців, однак його репутація найменше потерпіла від її поразки. А Альянс Коронського вважали досвідченим і талановитим З Спочатку весни 12-15 тисячне військо під проводом цих трьох регіментарів рушило на Волинь. Відразу ж за ним мало правитися коронне військо на чолі з самим Яном Казумиром. Досвід недавніх поразок не зміцнив дисципліну, і за цим попереднім загоном тягнулося більше як 20 тисяч вазів. В інструкціях регіментарям наказувалося не заходити на козацьку територію, обмежуватися переслідуванням бутівників та мародерів, що спустошували край. Головний штаб розташувався у Старокостянтинові. Дізнавшись про те, що місто Бар, якому був гарнізон козаків, погано охороняється,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 Всі чоловіки взялися за зброю. Як свідчить тогочасний автор, марно було шукати на всій Україні хоча б одного бородання. У той час лише воїни голили бороди. Козацьке військо складалося приблизно із 20 полків, названих за тим районом, де вони формувалися. Одни чи кілька сіл складали сотню або центурію. Однак більшість із них набагато перевищувала встановлену сотню людей. «Скільки має село, стільки має сотня», – казали козаки. Деякі з таких сотень налічували понад тисячу козаків. Узагалі в кожному полку було 20 сотень. Сотні ділилися на курені чи загони, що складалися з мешканців того ж хутора, інколи тієї ж садиби.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 Як тільки козацьке військо заворушилось, князь Яремо Вишневецький покинув обійми своєї юної дружини, зібрав своїх шляхтичів, найманців та друзів і, не чекаючи королівського наказу, розпочав воєнні дії. Лянц-Коронський подався в його табір і благав від імені вітчизни забути зло і приєднатися до тієї невеликої жменьки сміливців, які вирішили пожертвувати собою задля неї. Він додав, що фірлей готовий поступитися йому керівництвом військом. Господові не буде милим. вигукнув Вишневецький слізьми на очах, якщо я позбавлю цю шановану стару людину честі, якої вона удостоїлася від короля та речі Посполитої. У мене лише невеликий загін погано озброєних споряджених воїнів, та вони готові сповнити свій обов'язок. Розраховуйте на мене. Завтра з ними прибуду. Благородна поведінка князя викликала радість в усього війська, додала йому впевненості. Готові до дезертирства жовніри з піднесенням гуртувалися довкола своїх командирів. Кожен присягався, що радше загине, але не відступить. Табір розбили під збаражем. І один інженер, знаний своїм досвідом, накреслив план оборони табору. Кожен корпус, у залежності від зайнятої позиції, мав спородити частину лінії оборони. Однак робота посувалася повільно. Через кілька днів виснажливої праці помітили, що лінія окопів надто довга для тієї кількості війська, що повинна її займати. Довелося все починати за новим планом. Але позиція була сильна. Польське військо одним крилом сягало з Бареського замку, а другим непрохідного Дарка. 29 червня, за старим стилем, розвідка, що вирушила з польського табору, наскочила на сильний передовий загін татарської кінноти, який змусив її одразу ж відступити і завдав шкоди незавершеним захисним спорудам. На другий день з'явилося чисельне військо козаків і татар. Видно було біле знамено кримського хана, і поляки більше не сумнівалися, що вся золота орда взялась до зброї. З'явився сам Хмельницький, довго розглядав оборонні лінії поляків, розташування їхнього війська і пообіцяв ханові того ж дня пригостити його вечерею у наметі Фірлея. Діставши таке запевнення, татари кинулись туди, де тільки но почалося спорудження укріплень. Судечка виявилася запеклою і жорстокою, однак нападники відступили. На другий день татар підтримали козаки та знову безуспішно. Вишневецький з невеликим згоном добровольців показував чудеса мужності і неодноразово відкидав ворога досить далеко від своїх позицій. Однак ті вдалі сутички не зменшували страху і занепокоєння кородного війська. Більшість жовнірів і навіть кілька старших офіцерів вимагали покинути лінію оборони і відступити в замок, який, здавалося, буде легше захищати. Вишневецький заперечив проти того. На його думку, суперник неодмінно дізнається про евакуацію табору, а це послужить сигналом для навального штурму і, можливо, такої ж поразки, як під пилявцями. «Ми мусимо перемогти або загинути тут, де стоїмо», – казав він. «Покажемо, що польський жовнір, спішений чи за бруствером, не гірший воїн ніж на коні чи в чистому полі». Він зумів переконати поляків у своїй правоті, а оскільки вони що хвилини сподівались нападу, то цілодобово споруджували нові укріплення у тилу. Поскидавши свої оксамитові та шовкові доломани, найзнатніші магнати з лопатами й кирками подавали приклад іншим. Зі свого боку козаки й татари теж не дармували і дуже швидко наближалися. Тільки на обложенні викупали внутрішні шанси, відразу ж мусили покинути першу лінію оборони, яку зайняв ворог. Козаки не барилися. Під керівництвом перебіжчиків чужоземців вони невтомно копали землю і споруджували кавалєри, що здіймалися над укріпленням поляків. Зверху тих кавалєрів козацькі стрільці вбивали і ранили велику кількість обложених у середині табору. Марно поляки споруджували траверси для захисту від тих стрільців. Довкола кожного намету насипали земляний вал, щоб не правити за мішень козацьким кулям чи стрілам. До тих всіх труднощів додався голод. Жодному обозу не вдавалося проникнути в табір. Показуючи жовнірам, що вони вміють також терпіти злигодні війни, регіментарі споживали конину, хоча й мали свої власні харчові запаси. Однак неспокій та відчай... Зростали з кожним днем, падали коні, позбавлені фуражу, трупний сморід сповнював табір Ні з Варшави, ні від королівського війська не було вісток Усі гінці, яких слали обложені, потрапляли в руки ворога, а той із радісними криками жбурляв їм перехоплені листи Хоча й Фірлей сповнював свій обов'язок регіментаря і звичайного жовніра, у військовій не мав авторитету. Його вважали заклятою людиною. Фірлей був лютеранином, і завзяті католики пов'язували всі невдачі військової кампанії з вибором на регіментаря єретика. Зазвичай, перед його наметом був устромлений королівський штандарт. Його звалила блисковка. І цей випадок здавався в очах забобонних жовнірів Віщуванням небесного гніву Лише одна людина, Вишневецький, уміла піднести підпалий дух Він завжди був у найнебезпечніших місцях Не втрачав спокою, навіть був веселий Вистачало йому лише з'явитися, як жовніри одразу ж забували про свої біди та страждання В одній з вилазок він був поранений у ногу Проте навіть, залишаючись у своєму наметі, не переставав керувати військовою радою обложених. Якогось дня, коли оточений воєначальниками він закликав їх до стійкості, неподалік от його ліжка впала стріла. Вони перебували так близько від ворога, що ніхто не сумнівався, що стріла татарська. До стріли був пришпилений лист польською мовою. Він не був підписаний, але автор сповіщав, що його, шляхтича, лише необхідність змусила, як і багатьох інших, піти за Хмельницьким. Пройнявшись муками сумління, хоче послужити своїй вітчизні. Він попереджував полководців з Бараського табору про те, що королівське військо наближається і перебуває за якихось шість-сім верств одних. «Прибуття війська», – говорилося далі – Дуже збило войовничий запал козаків і татар Ніхто не сумнівався у достовірності листа Який був, однак, доблесною вигадкою Вишневецького Військо прийняло його з несумовитою радістю А якийсь відважний шляхтич Одразу ж погодився вирушити до короля Аби повідомити його про становище обложених Як сполочило, він плавма перетнув болото І цілий день переховувався в очереті а потім, коли знову спала темрява, передягнувшись у селянський одяг, минув ворожі пусти. Врешті, уникнувши безлічі небезпек, дізнався, що король справді неподалік, і незабаром до нього дістався. Вишневецький точно все вгадав. Королівське військо справді наближалося і навіть перебувало майже на тій відстані, про яку говорилося у листі – Однак, як не дивно, воно ще нічого не віддало про те, що діялося на Волині, бо віддані козакам селяни приховували все, що знали про їх переміщення. Даремно Ян Казимир робив старання перед сеймом, щоб дістати дозвіл зібрати наймане, тобто регулярне військо. Він зумів лише домогтися скликання посполитого рушення або ополчення. Але нація була далека від того, щоб поділяти його за взяття. Провінції, яким ще не загрожувала безпосередня небезпека, були погано підготовлені до того, щоб збройно боронити землі, захоплені ворогом. Королю дорікали за його фаворитів, міністрів, за любов до розкоші та розваг. Навіть його шлюб із братовою удовою, хоча й був освячений Римом, вважався святотатством. Усі нещастя, які звалилися на батьківщину, твердили святенники – це справедлива кара за нехтування законами костьола. Опинившись в безвиході, Ян Казимир навіть заклав коштовності королеви і зумів привести в готовність невелике військо, що складалося з його особистої гвардії, кількох полків німецької піхоти та кількох ескадронів гусарів. Відомо, що польські гусари були добірним корпусом на кшталт колишніх вістових рот у Франції. Вони мали бездоганного озброєння та спорядження. І були на той час найгрізнішими вершниками Європи. Якщо сонце має зайти, наші гусари затримують його на вістрі своїх списів, казали поляки. До цих так званих регулярних частин приєдналося ополчення кількістю 13-14 тисяч оружного люду. Та цифра свідчить, що війна не була популярна, а ще треба було доволі часу, щоб згуртувати ті всі сили, що разом – навіть не складали більше 25 тисяч воїнів. Місцем загального збору призначили Люблін. У середині червня туди подався сам король. Три тижні він чекав на свої полки, і лише 7 липня за старим стилем, 17 липня за новим стилем, при чутці, що на поділлі злучилися козаки й татари, рушив у похід. Військо правилося шляхом на Збараж, нічого не відаючи, що там відбувається. Треба було не менше трьох тижнів, щоб воно дісталося до Топорова, де польський шляхтич, котрий вирвався з обложеного табору, вручив королю лист Фірлея. Уже 32 дні малочислене Збаразьке військо протистояло натисковій 200-тисячної армії. Воно витримало 20 штурмів, здійснило 46 вилазок, втратило більш як половину своїх жовнірів, а Ян Казимир нічого про це не знав. Майже водночас він дізнався і про вторгнення ворога, і про розпачливе становище найвірніших своїх слуг. Хоча на Волині майже кожен селянин добре знав про успіхи козаків, жоден із них не інформував про це королівське військо. «Скільки б їх не палив, усе одно правди не скажуть», свідчив один тогочасний польський письменник. А їхні гнобителі не бачили такої змови народу. З другого боку, щоднини, дістаючи інформацію про маневри суперника, Козаки і татари лаштувалися зненацька пристріти його і, не знімаючи облоги з бараського замку, кинули проти ворога добірні загони свого великого війська. 5 серпня за старим стилем, 15-го за новим, поляки вийшли до ріки Стрипи перед Збаражем. За містом тягнувся густий ліс, що перетинався двома шляхами. Один провадив на Львів, другий – на Збараж. Гінці, відправлені королем, сповістили, що ніде на цілі три милі не бачили ворога. Насправді, офіцери Яна Казимира робили йому таку ж погану послугу, як і українські селяни. Козацьке військо стояло бойовим порядком за лісом і вже головний корпус їхньої кіноти рушив на крило королівського війська. Це відбувалося напередодні Свято-Оспення. Король слухав відправу. Причащався і зробив швидкий огляд війська, під час якого виголосив коротке слово. Ніхто не сумнівався, що незабаром спалахне сутичка. Вже кілька днів стояла дощова погода, дороги розмокли, та велика маса возів, що сунула за польським військом, мала забезпечити перехід широкої і важкодоступної ріки. Вирішили побудувати дві колони Одна мала йти львівським шляхом Друга – на збараж І обидві повинні були ступати мостом через стрипу Попереду йшов невеликий передній загін Колона, що прямувала під орудою короля Просувалася доволі добрим строєм Зате ополчення, форсуючи другий міст Порушило свої лави Одні кинулися шукати притулку по хатах Інші запасалися харчами для вечері Вози хаотично рухалися вперед разом із вершниками. Більшість з них спішилася, покидала зброю. А в той час Хмельницький, примостившись у лісі на дереві, стежив за їхнім маневром, спокійно підраховував їхні сили і вистежував здобич. Коли половина колон перейшла ріку, він дав сигнал до атаки. Королівський передній загін, що минув з бараш, Швидко був відкинений назад і повідомив про появу основних сил ворога. Всі стояли на місці, вирішивши, що це фальшива тривога. Але тріск від мушкетної стрільби дужчав і наближався. Упевненість поляків у собі була така велика, що вони не сумнівалися. Ті постріли від суперечки жомнірів за житло таке часто траплялося на марші. Нарешті з'явився передовий загін. Він безладно втікав, переслідуваний татарами і козаками. Захоплене спішеним у найбільшому безладді ополчення Львова та Перемишля, було винищене до ноги перш, ніж встигло вишикуватися у лінію. За якусь мить міста, який тільки наперетнули поляки, запрудили вози, які пустилися у зворотньому напрямку, а всі ті, що лишилися на лівому березі, були знищені навіть не вступивши у бій, там загинуло кілька визначних магнатів і приблизно п'ять тисяч шляхтичів. Напад козаків і татар на колону, що йшла по Збариському шляху, був також і несподіваним, і Навальним. Але тут польське військо, що рухалося під опікою короля, краще підготувалося і стійко відбило удар. Залишивши у зборові кілька піхотних рот, які повинні були стримувати черні, що вже били на сполох і бралися за зброю, аби приєднатися до козаків, король відвів своє військо на правий берег стрипи, наказавши знищити позаду себе мости. Він прийняв утікачів з другої колони і приготував цю невелику армію до бою. «Або тут загину, – говорив інженірам, – або потраплю у татарський полон». Та ніхто не побачить, що повернувся спиною до поля бою. А супротивник уже в кількох місцях переходив стрипу і завдяки своїй переважаючій силі водночас із двох флангів оточував королівське військо. При наближенні козаків їм назустріч погнав чвалом якийсь польський вершник і крикнув, що вони мають підкорятися гетьманові Забузькому, котрого нещодавно призначив король. Хмельницького ж оголошено безбожником і зрадником за його голову призначеного нагороду в 10 тисяч дукатів. Треба було мати неабияку зухвалість, щоб сповіщати щось подібне, і лише завдяки прудкості свого коня той оповісник не був порубаний козаками. Зав'язалася велика сутичка. Козаки завдали основного удару в центр королівського війська, де стояло ополчення. Тричі здригалися захисні лінії поляків. Тричі командири повертали їх до бою. Зробивши кілька вдаваних атак на праве крило, татарська кінота враз ринула в центр, створивши значний прорив. Страх охопив лави жовнірів, і втікачі хвилою посунули на поставлені квадратом вози із пожитками. Цю ж мить на лівий фланг до короля прискакав вершниковий заючний кров'ю. Він крикнув, що все пропало, і хай король рятується! Нічого не відповівши, Ян Казимир поскакав назустріч утікачам і вигукнув Панове, не лишайте свого короля, не зраджуйте вітчизну. Він хапав коней за стремена і примушував вершників чинити опір ворогові. Його благання, його погрози та особистий приклад припинили безладну втечу. Кілька рот німецької піхоти, що дотепер стояли в резерві, на якийсь час зупинили татар швидким вогнем. З правого флангу, де військом командував Осолінський, польський канцлер при потребі мав бути і регіментарем, прибуло кілька свіжих загонів, і битва розпочалася знову. Однак противник діставав щоразу нові підкріплення. Не перестаючи відбивати атаки суперника, уперто тримаючи оборону, поляки все-таки відступили під тиском незборної сили ворога. Вже вечеріло, коли вони підійшли під свій останній захист, до Козаки стата. У той час, коли перед возами на швидкоруч сипали земляний вал, у короля зібралися командуючи польським військом. Усі вони були на конях, дехто поранений, закривавлений, обличчя пригнічені. Лише король зберігав шляхетну гордість, свідомий того, що сповнив свій обов'язок, навіть найвідважніший з посередних. Вважали, що не варто пробувати щастя у новій стутичці. Ніхто не наважився пропонувати опір у незакінчених окопах, без харчів, без надії хоч на яку-небудь підмогу. Після довгої тривалої мовчанки, один із генералів мовив схвильованим голосом, що все ще можна поправити, якщо врятується король. За всяку ціну треба спробувати які вивезти його з табору, який нема більше змоги захищати. Однак Ян Казимир відповів, «Ні, я хочу жити або умерти з вами». Ще хтось запропонував скористатися з темряви і піти у прорив, але це повважали нездійсненним, враховуючи, що військо виснажене і занепало духом. Сповнений енергії старий генерал Арцішевський твердив, що можна було б без великих втрат досягти збаража, якщо з боєм прорватися до сусіднього перелізку. Та чи застануть збараж у руках поляків, і що вони виграють, привівши туди розбите і деморалізоване військо? Ніхто не підтримує цієї пропозиції. Слово взяв Осолінський. «Бачу лише один шлях для порятунку», – мовив він. «Треба... Роз'єднати ворога, відокремити татар від українських воїнів. Хай король напише ханові листа, нагадавши, що колись Додислав зробив йому значні послуги. Хай пообіцяє Данину. І я смію надіятися, що цей крок його світлості розчулить татарського хана. Усі пристали на цю пропозицію, яку відразу ж взялися втілювати. Ян Казимир, чи то написав, чи лише підписав листа, що мав потурати чванство хана, Король звертався до нього як до рівного собі і лагідно докоряв за те, що незалежний володар пристав до зграї бунтівників своїх давніх ворогів, які при першій же нагоді повернуть зброю проти нього і, скориставшись із поданої допомоги, сплюндрують його власний край. Звісно, парламентер, якому було доручено цього листа, мав ще й усні обіцянки, аби вдовольнити пожадливість татарина. Відправивши послання, король довго молився перед іконою Богородиці, покровительки Польщі, а потім упав на жмут соломи і на деякий час заснув. Та незабаром його розбудили. Серед війська розповсюдилася чутка про те, що король та дехто із знатнішої шляхти збирається потики залишити табір, кинувши жовніри на призволяще. За якусь мить усі були на ногах. Одні готувалися до втечі, які жавніри бралися грабувати вози, хтось запрягав коней, хтось лементував, що все пропало, і лише вночі мають єдину можливість уникнути смерті або полону. Якийсь ксьонз розбудив короля. Не вагаючись, той скочив на першого ліпшого коня і в оточенні свого почету та охорони при світлі смолоскипів виїхав перед збунтовані загони. Ось є, діти мої. вигукнув Ян Казимир. «Чи впізнаєте свого короля? Господь покарав нас, та він милосердний, і за розвиднілося». Козаки самі розпочали одночасний наступ на Збараш і на польський табір. При сприянні мешканців вони оволоділи містом, знищили його невелику залогу і, розгорнувши свої бойові порядки в тилу польського табору, там, де не було ні шансів, ні укріплень, узялися його обстрілювати». Виглядало, що готуються до наступу. Тепер їх було ще більше, ніж учора, і що хвилини сподівалися, що вони прорвуться між поставлені вози. Аж тут хтось вигукнув «Доволі!» Побачили, як виїхав на коні Хмельницький і наказав своїм козакам відступити. Обложені полегшено зітхнули. Незадовго в королівський табір прибув татарський мурза із листом від іслам-гірея. Висловами східної вічливості хан вітав королівську світлість, дорікав, що так пізно одержав від короля вістку, аж мусив особисто вирушити на його пошуки. «Ми тепер твої гості, – додав він, – і ти можеш прислати до нас свого канцлера чи якусь іншу довірену особу, з якою ми вели переговори». Хоча тон цього листа був трохи глузливий, виглядало, що хан схильний до миру, і тепер йшлося лише про ціну, яку він – за це правитиме. Разом із листом від Іслам Гірея татарин привіз листа Хмельницького, написаного латиною. Чи то гетьман, зважував на традиції польської канцелярії, чи може хотів приховати його з міст від своїх спільників татар. Кількома словами, Хмельницький нагадував королеві про своє власне нещастя і лихоліття рідного краю. «Я не бунтівник», – писав він. Знайшов притулок біля стіп його величності кримського хана в надії, що він допоможе мені знову завоювати вашу прихильність. Краще би мені умерти, аніж жити ворого мого добродійного повелителя. Я готовий передати Забузькому булаву та хоругву, одержані з рук вашої світлості, лишень щоб був певний у прихильності свого короля. Бажаю лише одного – прожити свої останні дні в мирі під захистом королівської милості. Що ж сталося у ніч після Зборівської битви? Історики висловлюють щодо цього лише здогадки. Якщо вірити більшості польських авторів, то король відмовив хана от його спілки з козаками, здивувавши його насамперед своєю мужністю, а потім підкорив шляхетною поведінкою. Інші ж стверджують, що Ян Казимир купив цей мир з татарами. Всі, однак... Сходяться на думці, що козацький гетьман не мав ніякого впливу на переговори, та й навіть сам договір був укладений без його участі. Одно слово, його спільники принесли його в жертву. На нашу думку, ні одна, ні друга здогадка не є істина. Іслам Гірей не був Александром, котрий, подолавши якогось князя, повертав йому володіння з поваги до виявленої можності. Безперечно, принадливість великої суми грошей могла рішуче вплинути на ватажка грабіжників, які вміли жити лише війною. Проте становище поляків було таким, що вони могли запропонувати лише те, що мали в руках. Чи та данина, яку вони впули спроможні сплатити, дорівнювала грабункові королівських фургонів та міст? Далі побачимо, як важко було Янові Казимиру знайти кошти, щоб вручити ханові відповідний завдаток, Врешті, якщо навіть допустити, що татарський правитель чи його державці спокусилися обіцянками, висловленими вночі після битви, то вистачило б лише одного слова Хмельницького, аби кинути козаків на штурм польського табору і захопити його, перш ніж татари укладуть угоду. Все зводиться до того, що навпаки вплив Хмельницького на свого спільника був всемогутній і гетьман. Поводився стримано та рішуче, щоб не дозволити татарам зловживати тією перемогою. Вірний своїй політиці гетьман у Зборові був такий самий, як і під пилявцями. Він тримав суперника під своїми ногами. Якщо б доконав його, щоб на цьому виграв? Поділ трофеїв королівського табору з татарами, а потім незадовго потреба сперечати з ними за володіння країною відстоювання її у боротьбі з іншими володарями, з іншими могутнішими народами, яких дратуватиме той нерозсудливий чоловік, що віддав християнські землі на поталу нечестивцям. Як ми вже казали, Хмельницький знав, що не може стати монархом, якого б визнавали його сусіди. Однак він хотів правити під покровом когось іншого. І на цей раз Польща видавалася йому вже такою роздробленою, що він тішив себе думкою, що довго не боятиметься її. Та й на цей раз він помилявся. Канцлер Оссолінський від імені короля та ханський візер Сефер Казі дуже скоро домовилися про умови миру. Татари хотіли тільки грошей – 90 тисяч дукатів, які сплачувалися б щорічно, крім того, ще й 200 тисяч дукатів за воєнні витрати. Візер вимовив данина, і уповноважений польський представник збунтувався у своїй гордості – «Поляки – вільний народ», – вигукнув він, – «і нікому не сплачують данину. Вони готові зробити подарунки своїм друзям і віддячитися добровільним даром за надану їм допомогу, але ніколи не погодяться стати данниками». «Данина, подарунок, добровільний дар – що там значить слово?» – з посмішкою відповів Сефер Казі. «Найважливіше – зійтися на сумі». Військові казні Яна Казимира було лише 30 тисяч дукатів. Їх могли дати готівкою татарам, окрім подарунків візирю та кільком іншим воєначальникам. Коли переговори вже кінчилися, показався Хмельницький, повагом клонився польському канцлерові, проте не брав жодної участі, принаймні, так здавалося, у складанні угоди, яку збиралися вже підписати. Та в ній були враховані інтереси козаків і поміщалися всі статті, запропоновані чи радше нав'язані королівським комісарам на Україні. Формально говорилося, що козацький гетьман залежатиме лише від короля, а польські воєводи не сповнятимуть своєї влади в українських провінціях. Чисельність реєстрових козаків мала становити 40 тисяч воїнів. Слід зазначити, що замість першої редакції, яка подавалася у трохи різкій формі, ці статті були змінені таким чином, що не зачіпали честі короля та магнатів. Хан просив королівську світлість дати повну амністію козакам і повернути свою ласку їхньому гетьману. Кажуть, що за підказкою Хмельницького додали, що Чигаринське староство буде наділом гетьмана Запорізького війська. Спочатку воєнних дій полк під такою назвою складав окрему гвардію Хмельницького. Статті, що стосувалися козаків, були для польських магнатів грізнішими, ніж усе інше. Вони казали, що король веде переговори з татарами як рівний з рівним, Та хіба можна, мовляв, опускатися до переговорів зі своїми підданими? Однак треба було підкоритися такій необхідності. І все ж канцлер, який спритно обговорював кожну статтю і слушно використав посередництво «Іслам Гірея, Домігся кількох поступок, зокрема там, де йшлося про українські провінції, в яких ніколи не було козаків. Та й узагалі Зборівський договір був нічим іншим, як поверненням до колишньої конституції країни, визнанням, а в деяких пунктах і розширенням привілеїв запорізького війська. Ось короткий виклад тих статей угоди, що стосувалися козаків. Перше. Король повертає запорізькому війську всі його колишні права та вольності і для цього надає йому новий привілей. Друге. Король дозволяє збільшити кількість реєстрових козаків до 40 тисяч, причому територія для них буде визначена згодом. Воїни зможуть набиратися як із помість магнатів, так і із земель його королівської світлості. Крім того... Дозволяється усім мешканцям інших провінцій, які хочуть стати козаками, перевезти на Україну свою домівку та майно і записатися у реєстровці протягом поточного року, але не пізніше, бо тоді не матимуть права покидати землю, до якої належать. Третє. Чигирин разом із своєю землею стає наділом гетьмана – і королівська світлість дарує його теперішньому гетьманові Запорізького війська благородному Богданові Хмельницькому, вірному підданому короля і Речі Посполитої. Четверте. Надається повна і беззастережна амністія за всі вчинки, пов'язані з останніми заворушеннями. П'яте. Така ж амністія надається шляхтичам, які воювали на боці Запорізького війська. Той, хто під час останніх заворушень був позбавлений звання шляхтича, буде реабілітований на найближчому сеймі. Ця стаття особливо стосувалася анців, аріанців та різних єретиків, які знайшли притулок у козацькому таборі. Шосте. В головних містах постою козацьких полків євреї не матимуть права володіти землею, здавати її в оренду, селитися на ній. Сьоме. Київський митрополит здійснюватиме верховне керівництво всіма релігійними справами в державі та в церкві, у Польському королівстві та Великому князівстві Литовському. Йому буде надане місце в Сеймі. 8. Всі адміністративні посади на Київщині, Братславщині та Чернігівщині надаватимуться лише шляхтичам грецького обряду. 9. Єзуїти не матимуть права проживати в Києві та в інших містах, де є офіційні українські школи. Дані школи збережуть всі свої колишні привілеї. Десяте. Козакам не дозволяється продавати горілку в роздріб. Вони мають право її переганяти чи продавати оптом. Одинадцяте. Дані статті будуть ратифіковані Сеймом. Між мешканцями України Коронним військом та запорізьким військом запанує мир та щира зла.